أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصار أولياء بعضهم أولياء وضع ومن يتولهم منكم فإنه منهم إلا الله لا يهدي القوم الظالمين د دې ځای نه دیم باب ذکر کې د 66 نمبر آيات کور او په دې کې مؤمنانو ته وایي چې مؤمنانو د کافرو سره دوستی نکمو کوي چا چې د کافرو سره دوستی وکړ دندړونه لري د دې راهي مرګ ورته موالات ور سره پریږي دندړ دوستی او سره نکمو کوي مدارات معاملات دا د کار سره جند دي دا, دا مسکې مونږ لو چې کاترر سره راغستن خررسون کاترر سره پهخو اخلاکو پیش کې دا جز دي خو هغه د دوستي چې ستا راونه ستاولې خبرې اهډ ته ورسشي یا ی نهبي نام منو مینانو لا ت اليهود یو وال نه سوران یهودیان اوصایان اولیا او پر دوستای باندې بعض او لیا او بعض بعض د د دوستان د بعضې پکو پر کې کچته مسلمان خلاب شې نتو دی ځان لدې جدا جدا دي و مې يتوللهم منكم فانه منه او څوک او گر دېتا تاسو نه یعنی دېتا لازم تاسو د طرفه فانه منهم دید هغینا دی ان اللہ لی اہدی القوم الظالمین یکینا نلاجل شانو توفیق به هدایت مورکین قوم ظالمانتا فَتَرَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضُوا مُتَارِعُونَ فِيهِم او از دید اینا دو منافکان ذکر کئی چه منافکان اغد کابران سر بیستی کئی فَتَرَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضُوا مُتَارِعُونَ فِيهِم جنی بتاغی کسان چی لاغی کې مرد مناتقت تی چی تیزی کئی فیہیم پا دوست آئید دے کی یا کونو نوائی دی نخشمو ایرگو انتو صیبانا چوبا رسیگنگا تدائرت المصیبت فا عصر اللہ این یعصیب بالفتحین پا زردے زردے چا اللہ برات لگو کې بالفتح ففتح سراع او امر من عندہی یا پا بل یو کار کاربانی من عندہی دفل طرفنا امر <میدیشت> سخير امر له مراد اظهار اف کارکل مناققه د دی چ الله جل شانه بدلی مناققه کار کی یا امر امر من من عند دی د دین مراد ده الله جل شانه بوچ قتل کی ختم کی ف يصبحوا على ما ستروا ينصم نادمین لو بدر دی اوا چی پټکړی دی فلک نوخلو کی نادمین په معنا مؤمنان اوی توفت ها الله جل هغ با لاجل لشانو فطاب ک اللهجلشانوه بله ترکی ورکي او دی به ده شانې زلی د راب پاتې شي قولله دی نامعملووا هغې کسان چې معه راړ ا ولهله دی نه اقسم ومل اللهجههده ای معهن کله چې د مناطنو مناطقت کاره شي او د لدي مناطقت هغهه میدانتهرا نو ممنان چاه د خواغ خلککو چېد به قسمونه خوړ چېمونه سم مومنان و اللهجلشانو منافقت را يقولول الَّذِينَ نه ب ه کسان آمو چې مع راړ د ها اوول الذينا عداغ قساني اقسمو بالله جاد معهم چې قسمونه ب خول پ لاثر سخ قسمونه ان همله معکم چېکنن داتسو سره دي حبيطط معلوم بربات شوملونه درري چېمون دستاسو مجرري حبطت اعمالهم دا دنیا پا لها سرم اعمال برباد شو مومنانو تبا ده تماد شو چه دا خو منافکان دیخکار شو تکنا او بل تربتا داخرت دا اعمالینا هم آم برباد شو ده ختم شو حبطت اعمالهم ده تاوانیان شو یا الوالذیر آبود ای مومنانو مئی ارتد منکم عن دینی ای مومنانو سوک چه مرتد شستا سنا عن دين يدخل بنا دي فصوفياط الله بقوم يحبهم ويحبونه زرد شراب ولي الله تعالى يا قوم يحبهم من محبت بكيدترا ويحبونه ديب محبت کی داغت ترا ازلۃ علی المؤمنین ازلۃ علی المؤمنین ديبرا اللہ جل شانہ سر محبت کے لابرے سر محبت کی ازلۃ علی المؤمنین نبی کون کی بے مومنان وبادل ز تنا کاچ او سختي کوون کې دی په کاپ رانم بهې هم دومره نرنيبت لکهیلې سلمانې فارسي رجل الله ان هو ت د لاانور الله وطالان ته ابن السوداء نه سوده رسول الله صول الله وسلم متته دا د وې وي او ته یا د طورې خزی یا ل جیکل ته دا خبره وکه نو نګ دی سلام ډربد دی دا د دیره خبره اوکه نو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فضلہ کا باندي ودڑے او حضرت بلال تو جما پر سربا ل بخپد دي ذمر محبت چي بیا چې ایلا معمولی غونه کې کنزل یو بل تاوک او کدا خبره وتوکا لبیا وتوي ته اوس زما سر سربا مخپد دي زما په مخ باندې بخپد دي چې ذلیلہ چن رسوا شمه عذله علی المؤمنین مؤمنانو سربي نرمي کولا یوبل سره ډیر ځتناره وو عیذتن علیل کافرین تختې کوونکی په کافرانو باندې د کافرانو خواجر یجاهدون فی سبیل الله jihad de ko palarda Allah ke wala khafun al ummat alaim ne yare bil li da malamat ya da malamat ko unki na sahabe kiramo te mungar rasulullah sallallahu alaihi wa salam tarbiat karo last و دې خبر باندې ته هر حالات کې ول الله د احکام ايتاد کوو په هر حالات کې ول الله حالات داله احکام ورو کتنګي او کثفې که اساني او که خوشالي په هر حالت کې مونږه د الله جو نشانه احکام ورو صبر وکړو او چې کلمنګ په دې وي خبره کوو حق خبره کوو لمنګ باندې ملامت کوونې د ملامتیا نه نه وي جهاد ته وګور د زاته وي د دا وي نو موږ سره کومه لامت کوي نو موږ به دا هم ملامتون کید ملامتیا نه نه ري موږ خپل اسلام هغه په مخ کې باندې او د هم دغه شانتي اغيار دې غلط خلک هغه مسلمانان ملامت کوي و دنیا څنګه ته ورته د تاسو کوم ځای کې د دنیا داغه تلکی په ظاهر سره او اسلام چې دې نو دې تعلق د باطن سره دی دغه سره دی د موږ تعلق خدای تعالی دې سره دی او بل چې دنیا روانه ده نو مونه مر سر روان کهه دنیا په مخک دي نو مونږه م سره په مکبانې و ولهخواافونه ل متطلا نرږي د ملامت یاددم ملامت کوون ک راظ که ففضمون الله ی ش دغه فضل دا الله دی چې ورکې چاته جو خو والله وا نالیم الله جلشانو پرسی دا اوسون کې دی عالی من پو دی الله رسرس یکنان دوست تاسو الله جل شانو دې پیغمبر د الله علی دې کافر سره دوستي پرې لري الله جل شانو غستاڅو مرګري شي لو کافر سره چې دوستي پرې خدا او ولادې مرګري شي نو الله تعالی څه درکې لو غتان کافر نشي درخول او الی نه منافقان چې مؤمنان دي چې یقیمون صلاتا کتل یقیمون صلات د قبضه کوي د موږ نو دا یقیمون صلات ذکر مخکی کو چې ایمان پر دې نمبر کې موز او موځ دې له دا ټول دا ټول عبادت, دا دا بدن عبادت دا او بدني عبادت او څر دې کته چې بدني عبادت نو د بدل دې عبادت نو دې موځ او با سو د بدل عبادت نو دې لپاره دي او دا اسلام څنګه د پېبا نه اسلام نه باندې کدا مونږ ته لنریته اسلام باندې لریشي ويؤتو نزکات او کذکا سو هم را او زي راجعون رکو کون کی دا اللہ تعالم یہ تواللہ او سوق چی دوستیو تی دا اللہ سراو د پیغمبر دا اللہ سراو الزی نا منو دا کسانو سره چی مومن عندي فان حزب اللہ هم الغالبون یقینا دل دا اللہ هم دا غالبه حضرت جعفر رضی اللہ تعالی نو حبشی کرو او ز بعد مثالมารانو حضرت جعفر رضی اللہ تعالی نو سرهج تهجرت کرو دمکه مشرکین راوله کېدل او حمشیتہ نجاشی بادشاہ فاته کسانو لېګل حضرت عمر بن العاص رضی الله تعالی او اغو وخت کې کاپرو شه دیولېګل حضرت جعفر رضی الله تعالی نو پیداغله خبر ورکې د نجاشی بادشاہ لکه ساده ملک په څلکه راغلی دي هغه شرو په اتنا او په سات کورې شرو په اتنا او په سات خلک څه ته وي دې ته وي چې د الله کتاب هغهه په مختبانې د بس دا شر او پتنا په س دی په زاییل ته ووایه خوږې خوږې ته ووایه تا ته ه سووک نه ووي ک کوې د په ظایونه دیګ وواړله او د الله کتاب ته رالی لبی اکر به کارې خرابي لګوره را جافر راله وطالوغ راغوخته بشار بادشاہ کله بادشاہ اوغو وخته د چې شو اغلته کی تاسو د خټو کار کو حضرت جعفر رضی الله تعالی کوری ولې جوه شاله بای ورته سولېږي چراغه چرااده نه بادشاہ ته سجدا و نکړه دا معنی چې به بادشاہ ته سجدا کوړه چې بادشاہ ته سجدا و نکړه مې خود ریډو امر ابن العاص رضی الله عنه اغره کی کاپره دوه ته وګرو یاته سجدا و نکړه جعفر رضی الله تعالی نو ته وی غیر اللہ ته سجدہ حرام ده دا, دا دیل مکی اے بادشاہ ادا منگا ادا کھلو کو چون منگا بگت تا عبادت کو دا گت عبادت بمکو ادوکی بمفارلو زمگا دا خوراک حص تا کسیم بندوبستنو بندوبست اختان و کپری بمچولن بم اللہ جلل شانو ہو منگا تا اسلام راکو اے اللہ جلل شانو ہو منگا اسلام راکو منگا اللہی ذتمن کو امر بن العاص <سؤال> تو وی ریدی صلی الله علیه وسلم د اولویت نه انکار کی هغه خدای نه مانی حضرت جعفر الله تعالی او تو وی پیغمبر صلی الله علیه و برکاته هغه وای حضرت جعفر رضی الله ته بادشاہ وی چې تاسو وای ما هغه سوره مریم شروع چې سوره مریم او تشورکو هغه بادشاہ جړ د بادشاہ نه غیر چا په وذران چې هغه ټوله جړل امر بن العاص هغه دغه شان کو هغه هر سې ولو واپس ورکل چې کمې حاجي کمې تو اغ را وورئ هغهس هرې ولو واپس ورکل او ننجشي بعد چا مسلمان شو او چې کلهغ نه بیا السلام اسلام خواو را تنو پلاهې پات شو او او رسول اللهول الله عليه وسلمتي بیا غابانهجنناه کړی وه پر نه حز الله مل غاب بول دا دا الله ډله دا به پار دی چې غاالبي نريدنا يو نور الله باف من الله م ن نويدي ولوو کريهن کامل الله جل ب خپله رانا پو کي او الله ب دا ترسی ارای رس خل کوشش چې دا ر ملکی په خخل کوکوبان خدا په کوكوبانې نمريگیي دا قآ کریم سوار رس سوقال نه را روان دی سوار ننفس وقاللهوش دا بنيي او ببيي یوله سواررا او دغوی مرگري دا کوشش کي چې منږ داقرآ قم دا ختم کو خونیشی ختمولے یا ایواللزین آمون اے مومنانو لا تتخذو اللزین اتخذو دینکم حضو اول عباء اے مومنانو منی سیاق کسان چینی مولی ردین ستاسو حضو اول عباء لو بیو سوکے ستاسو دو سو دین کې کی دین کی دعات راو باسی نمی نمی خبر دین ترہ دلنا سی می ردگ خل کو دیسر تعلق مساتے منن لجن را کسانتون کتابه ورپ شودوته کتاب من قبل ل کوم مکې ستااسلکو فاره او نور کاثررانو لر راي یا دوستان و تقل الله هور الله ان ک چر تاسو لدی با اذان پروتو کې کوله خاندل دي او ورو ده اذان پروت کې خبره کول نی پکا دا د الله طرفه آواز کیږي او کله به وچ حي عل الصلوۃ علیه وسلم طرف فلا راشی حی عل الصلا کام یا بای تر طرف ترشی لدی به ای الفلاح اذا تکامیابیل او مست کې کامیابیل حي عل الصلا حی عل الفلا د پروتو کې کوله او اذا نه ایت ملصونات کله چا آواز شي مسترب ته اتخذوها لتی د رهوز وال علم ذالك ذالك سوكي ومسخري ذلك بأنهم ذلك هدوا سوكي ولعبا أولوبي ذلك بأنهم قالوا هذا جديد وجنات يكيناً قوم بأنهم قوم لا ياقينون ذلك بأنهم قوم لا ياقينون جديد وجنات هذا جديد وجنات قوم دي تليقل لنبي قل يا أهل الكتاب هو أهل كتابه هل تنقمون منا الا ان امننا بالله وما انزل الينا ايستسبط لغني زمنګنا مگر دا خبر چې موږ ایمان اوره پاله او په پا هغه کتاب باندې چې نازل کښېو دي موږ تا و ما انزل من قبلو او په کتاب چې نازل شویو مکه ده دينا علي کتاب تاسو ته تا دا خبر الاشناق کاری یا تاسو ګدي خبره باندې کوڅيږي تاسو په دې خبره باندې خپګېږي منغا مومنانی منغا د الله کتاب مونه و ما اونځره نه نه ما اونځنه من قبل په خپل کتاب مې ایمان نستا لستا په تورات مې ایمان نه په تورات مې ایمان نه اورې او و ان فاسقون او د دې ورځې نه یی کینه نستر د نه فاسقون ما تهون کیږي حکمونه د الله لپاره پسب قوم کې دې دې ورځې تاسو خو هم قولوا يا پیغمبرنا علی السلام ھلو لدیکم بشری من ذالک قولوا يا پیغمبرنا علی السلام ھلو من ذالک مصوبۃ عند اللہ یہود رال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیول کہ استاسو پیغمبرانو چې بچا باندې ایمان لے۔ ندایو تویل کہ آمنا بالله و ما وذنا له نو ما وذنا ابراہیم مغه سورته بقره څو څپې نمبر یاڅه مغه ایمان اوره را په الله باندې او هغه جنادل کوئ چې ابراهيم عليه السلام، اسحاق عليه السلام، يعقوب عليه السلام، نوح عليه السلام ته چې کله رسول الله صلى الله عليه وسلم اسحاق عليه السلام تر اورث دیو دي اسحاق عليه السلام به ور بدیشي له دې وي چې تاسو د آدین چهو له او تاسو د آدین چه له داړې بیکار بیکار دین نه تاسو دا دین چره له دا شر دین نه بي ال اسلام ته وي خاص زکه تاسو په دین کې عيسو عليه السلام داخله وردا ستنې ولاواله جټول مربیات شاتي ته دا موږ دین ته دا شر دین وای خپل حالت ته کتل لري بل ځان ته کېټلې دي ته کو هغه مثالې تاسو هغه خلکې تاسو هغه خلکې ته الله <سؤال> جل شانو پتاس وبان لعنت کړې یو دا خبر لعنتیانه غضب یانه الله ربانه غضب کړې الله د نشاد اوغان جوړ کړې الله د نشین زران جوړ کړې اته موږ دین ته بدوای تاخود سې عبادتونه کړې د وغاده بچي عبادتونه کوي له وی عبادت تا کړې تاسو هغه خلک تاسو ډېر بدترین درجه باندې دې سره سره تاسو مناطکین موږ خوا تراشي چې موږ تاسو ورګلې مږه خوا دراغه چې موږ تاسو مدبیر ترادو کوپر نه راغلې او ترادو کوپر نه تللې سم جوادور کړو قولوا ته ربره السلام علي النبي بكم بشرم من ذالك مثوبه عند الله او يا خبر درک تاسو لر په ډیر ناکار په اجبار د دین باندې من ذالك د دین مثوبه په بدل عند الله ته نذ الله ملانه الله هغه څو دې لعنت کولې په هغه باندې الله تعالی یو خبر غض عليه او غضب کل پاغبانې مغضوبنا عليهه م تاسو وجه عا ملتهه د تع او گدونيدي دا غ نه شادووگانول خل زی را دیران دا لکانوله شاادوگان جو د مشررانله خند دا وه بعدتود او بعدت کوون ک د شط تاسو دشیطان بعدت کوي جا کوي بهجاون په مب ک و اول نوان صور وان سوائل سبين او دیر غمرادی دا حکیل عرنا و اذا آجاؤوكم منافکت دے پاک منافکان دی و اذا آجاؤوكم کل استقالوا دی استقالوا ایلئی ایمان راولده و قد دخلو وهم قد خرجو بهن او دی داخل چیو پا کفر کے سرع داخل چیو سره دو پا کفر سرع وهم قد خرجو بهن او یکینا دی وصلی پا کفر سرع یعنی چراتا کفر ازان او چې ورته کوم پیدا سره وره چې پیدائش او د په کار کې ولګې د دین په کار کې لګې دنا کو کاپره او دنیا نه چې ژوند لو کاټر به دنیا نه ژوندې دښمنۍ کې د مؤمنانو مسلمانانو او سره ا مولان او خپل ذکر کوي دا وایي مورای او څنګه دې ګنګوت ته چې ګنګو ته راځه چکر دानगर کوم تول مرکو کو شان کوو او ننند چکار دا کو په باغ باندې د ګونو په ګونو باندې د ګون د ګلوو چکر د ل پ نو دهګګوت ور سره مجره ګ د ګ د ولهې په با کې او چې په باې او ګدو واپس را رواندي د باوراتې نه تپوسو که د ونه والا چې څنګه چر دی یاره خوچبو مجب د وغسته که نه ګګوت ورته وای چې دته په مطلب باندې نه امه ورشو نو وینم واته د استګني ولا تاسو کته د استګني شته کته د چې وی کته نو غشان ترلاسه کوو د تاسو پر استګنو کې غشان ترلاسه دا سره د او سره د کوپر د استګنو کې د دي او دا د استګنو کې د بوغو جو حساس غشان ترلاسه چې په قران نه کوی نو څه دغه د ګل خوشبو د باغ چابانه لګي چې هغه بورای او جام بود باندې د ګل بول د ګل خوشبو اغان نه لګي وایدا جاءو قم وقد دخلوا من من مزا ولا ورقي د قران دا درس دې مؤمن نه اڅخ ورقي کده نکوني جم ځو تناسيني خل ولا ورقي مزا ولا ورقي دا میو خبره ده وایدا جاءو قم قادو امننا وقد دخلوا بالكفر قد خرجوا به او کل چرا شدی تاستا نوائدی منگی امان ناولدی وقد دقلو او یکینا دی داخل شود بالکفر با کفر سرعا وهم قد خرج به او یکینا دی وصلی دی با کفر سرعا واللہ آلم او الله معا کانو یکتون او اللہ پوری فہاگا چدی دی پتون تی وطرا کثیرا منهم اوینی بتا دیر دینا یو سار چی تیزی کئی اسم په کوو دناچ اوضوان او په زیاتي کې واصلمونو سوخته او په غ د هر وخت دایو ب اووک چې دی نو دا قوت شهاله نه پیدا کېوره هم چې دی نا نو دا د خبرو نه پیدا کېږي یعنی د خبرو نا دی دی د پې د طر په گنانگارران دی او ب چې دی اوضوان د د دندل رچ دې نه هغه د غوصي او د غضب نه راځي غوسه دې لږ بیا ته کی او بل واقع له مسح د دز رچ څه غواړې کوم خواهشات په د باندې د قوت شهوالیا د شهوت قوت په د باندې غالب دې یهودو کله درې خبرې دې بیاتي د خلینم دې جذب ځندري او په بیاته خلقو سره کوي غضب په دې بیاته کارونه کوم کارې ګورې کټ کارې شم نی د خدای درزاده پاره او بل داخوراکاکونه هغسم وي لې س معکان ی بلوو ډېر بغه چې کېیان ها, ها مرببانې یونه بار اوس سوته زجر ووررک چې لاسه کې د دا غبول په لاره نه در روان دکه د ملاونه نه کوېکه خلاف م کوه در ول لاس والله الله عليه وسلم خلاف م کوه یوودو کې مانوو یهودوې غټ غټ مانو کا بشررف فتب دا د یهودو مانوتهات و یا په توات بانې پو لو لا ها هممر بانانی ونه ولې نه کوې د لاه خو دا عن قو م د و نهد د او د سوختته د خولوو دد د حراونه ګوره د نو دا عالمانو عاددانو ته ډر زیات د راټې والا چې د دی ول چپ ناست دی ول د توید بیان ل ده د خلق د قالو نهنم نه ک اوبر د معرووط نهانن منثر نه ک اولا ما وي چې دا آیات چې ده دا په قرآ کې ډ سخ خيات دی جدید جه نه داسه خات دی چې میانو ته پ غورو ور لو لا ها ربانیون نم نه کو دی خدای خلکو پ ور واخبان او پ اخبارو او میانو عن قولهم اسم ربانی چیلینو دا چیر تاوی یا اغا علم تاوی چی پاغبانی فقہ غالبی او احبار اغا علم تاوی چی پاغبانی دا اقوال و علم دیر بیت غالبی بہترین علماء عن قولهم اسم دنگینا دا دی دل گناانا واک لیم و سوختاو قولنم دا دی حرام و لرا دنگی نولی لما نتی لبیت سمع کانی اسمعون لیرباد دیاگا چی انسانان بدا مینا سکے امسانان خو لاپ ده الله جن شانتهې خبره کو یود وقالت یهودو یض الله مهول الله یو بیا ان الله لا لشيم کله چې یودو د رسول الله سو الله عليه وسلم خلاب وکو نو د یودو کاونه هغهټول ګډور کارون خراب شو پجار رسونه خراب شو د مدار خراب شو یودو داویل و جدا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم الله جل شانوه اغا غریب شئر اللہ صلی اللہ وقالت اليہود ویعای یهودیان ید اللہ مغلولا لہ صلی الله علیہ وسلم بند اکریشی لہ صلی اللہ علیہ وسلم ونعینو وقلانت کریشویلی مما قالو کسی بب داگا چی کله کلچ انسان بغض و حسد کراشی ونہا غب یادا سے قبری کے جاگا اللہ جل شانوه پسیم قبری اگر رسول الله صلی الله علیه و سلم په يم قبر کې دا بغو دوه حسد دی ربه د بیماری دا رسول الله صلی الله علیه و سلم می تاسو د مسكينو امتو بيماري راغله شي ولا دا بغو دوه حسد دے اللہ دی يد الله مغلول لا دال الله تعالی نشي وی وي لتهيبهن بندق شي لا سندره و العيم بما قادوا و لا تشي دي په سبب دعوت دي بل يداه مبسوط طالب الكل لا سن الله فراخري لاونه داسې ندي لکه سنګه چز ماستا لا نه دا الله جلله شانمون د شان م دی ليسته کمی لشي دا الله پشاندي اسشي شته ی فکر کوي پهشا خررج الله جلله شانمون نه چ واړ او یعنی الله جلله شان په د خرچکوو کې خود مختاره دی د چا په خوه چ کله په چابان پراخي راوللي او کله په چابانې تن را وولي اماما شافید ووي و ډیرقللمن خلق داسې دي چې تب هغې غریبانان و دی, باغی ہوئی. مال چونکی دی. قمقلی. او ډر کمقلان خلق داسې دي چې تب هغې مالدار وي مال د هغې په دروازو باې چوکی داې کمکې او خو مال ولځي مال ورته میلاېږي بس الله تنګي را ووللي پرراخي الله را وللي د لکه را منم او د کمکل سړ ذکر ووررکئ چې تا مال دمال تیت وخي چېې د مال ړو سنسیت شته وله ي ل كثيررم منون دی کم رب که تویانانه وکوه او زیاتي تثیررنډ ډیررو ل را لم ز نه مع کاه چې نا پیششي تااند ردکه طرف رب تا توغیانو وکوفره سر کشي وکو پر اوران بیان کللو غلط معم شي درسو چې دقرآ ل دی بیان کا ده پته یو غط نمیي ز د پنجپ ش صلهمه الله الله دی ژون به مر کې مرکت واتي الله د هغ درس په خیر خیریت سر سرته وورېغ وي و د بعض مثال د ډراني ډران چې د پا سره ګور انتک شین او بوتي به په دسپرل کې ب بوتي را ختللی ی خلککوی چې خم ددار شین ځای دی ک چې تاله والله ځنیدار بچ ورک او ډیران را نو بیا د ډیرانه خپل راکاره شي ګوره د مثاله د ډرانې د پااس سره به پدې کاله د قران بیان کلو ته دا معلوم شي نو دا قران چې دا سرکجو کوفر د خلکو بیا ته یا یهل به یهدی به کثیر پدې الله د خلکو مو راښکاره کوي او پدې قران الله دې رو ته هدایت کوي وال کینابینهم العداوه وان با او رسول لم نقم ینسدې دښمن یو بغز الیوم من قیامت درځه قیامت پورې کله ما اوقدو نار الله اولید حربی در جنگ اتواللہ <سؤال> و نو اللہ <سؤال> مر الله غیل را اللہ جلشانو در امدادو نکی اگر اول چی در اغا پزائبانی مر شی در پساد جو ری و ختم شی ویسعو ناکل او فساد آو در کوشش که پزمکه که در پساد واللہو لاحب المفتبین اللہ محبت نکی د فساد که انکو سرا ولو انہا لالکتاب آمنو ورتقو ان غورہ کافرانو سے تعلق فری لے کچر دے کی دعوت والورتے امنو ایمان راوڑے وتقو تپائے کرے لکفرناهم صياتن لندکڑی بومگا ددین اگن اوند ولا ادخلناهم جنات النعیم داخل کری بومگا دی د نعمتوں تھا ولو انهم قاموا التورات والانجيل گورا قران کریم اور تورات و انجیل سبب دے کچار تکې دې خلکو تورات او انجیل یا قران کریم هغه په خپل عمل کې راوښته او معاشره کې لافس کړل نو الله جل شانو په بدیبا نه د پاسنوبې په بارا یو لیکلي دنان نه بولا الله کڅما کې څه مزه ور کړل تخمل هغه بر اجر غونېدل په وحبالي پس نولا هغه بر اجر غونېدل تاوانونه هغه کمو اوس دې باران ضرورت باراله اوس دې باران ضرورت نه کړل باران نه ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل لجرى عمل كدره په تورات او انجیل باندې او ما عند اليهم من رب ماتنا لجددت تر بدرم دديله لاكلوا من فوقهم خام خوراك بکړو دغه بره طرف لا او من تحت ارض لهم او دلاله د طرف من فوقهم د فاصله وبې درین بادشاہان راغلو پسونه ميي هغه من تحت ارض لاندې دپونه بچي غي مهکانو د هرین بچیونه الله ورکړي مې کار بچیونه الله ورکړي دغه صاحبداري به کوله علامه انسجی رحمت الله علیه یې چې د آیات له خبره معلومیږي چې قران کریم باندې عمل کول دا سبب د در درجه ته امام راضي رحمت الله علیه هغه کله د قران کریم تفسیر لیکو او تفسیر شوړو کوو له پانی او قلم دا ورته رنو خپل انیمه کوته اره اوس پڑھل دا او داغي لږی خرف صاحب باندې ځان قلم واغتو هغه باندې ځان پانی واغتي هغه پا باندې سی واغتا او ځکه امام راضي رحمۃ اللہ علیہ تفسیر ختمه له د تفسیر په آخره چې دیالکی جننن زما باچا باچ بالزما کړل باچا یې کړو زار دا قران کریم چې د دا, دا سبب د برکت او سبب د پراخای دا, دا تا سر برکت او پراخای او رزق به الله پراخای او درڅې دیولاله او په پپله باندې زکرامن دی چې بورته سیمن دی نه امام راضي ته وره کم ځای ته وره چې امام ابو یوسف رحمته علیه وسلم بادشاہ ترنا سو بادشاہ خپل قیمتي خوراک واړو هغه به بادشاہ سره یو ځلې کېالې ده پاتکه چې چې بادشاہ خوراک واړو حلوا واړو سیمهتي لېما ابو یوسف ته یې چرچا دا وره امام ابو یثب رحمت اللہ علیہی تیوی چرا شنا افراد کینا ماسرنچ امام ابو یثب رحمت اللہ علیہی سره اتصال او دا حلوان نورا افرادن ری دا داو خراکنه امام ابو یثبت حارون نور رشید بادشاہ ویل اولی جو خانده نورت اول ویل اومی خاندن زکا چی زورو کے ماشیومم یتیمون او رات یو دوی سره بناه ثم هغه سره به کپړی وزله وه به مال سره لګی پیسې را کولی دنیا درځی گزاره به کیدا بس یو ځله دې مارمو په خنډه په مجلس باندې راته ریدم او هغه کې کیناستم بس غیره الخن راځو ما شوم خو د ما چې اوس دین ته علم ته مخه شي نو بس بیا مخه ان شاء الله وره مجلس چې کیناستم و یو ورځې می کورته دی اړیم نه را مور نه را نه زیاده هغه مجلس نه چې ورته کور نه به ځتل پکاري تر اغله دن تکي در تدريس تناسه نه فقيه درس تناسه دا ګټه باندې لڅوکي امام ابو حنيفه رحمه الله عليه وي وي دا غله بعد زبيار عالم وي بل ر دمراله نو امام ابو حنيفه رحمه الله عليه وتيچ ګړې د زده پرېدا د به الله د علم کی چې د بادشاہ قیمتي خراث اغبل خوړي یعنی بادشاہ لږ پاپته کې اوږه لې تیاریږي امام ابو حنیفہ رحمت اللہ <سؤال> علیہی اگر خبر رات رایا نشو گر لا کلو من فوقہن اللہ با رزق دا برا نظر کی دا اسمان نخلقوی د اسمان نقنن من انگولین من انگولین من انگولین دا قرآن لی دا روغوی حضرت مریم علیہ السلام لاللہ دا کم زین رزق ورکرہ حضرت زکریہ علیہ السلام لے بین مسلمہ بچے ورکرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام لے کو اور کی دا جلک میوی ورکرہ چاہتے نہ تا پوسو کہ وي حالات در باندې تر شو ديخوا د دي وره ز معانه دی کوم وي فور ک م چې مخت تر شو به و من فوق من فوق من ف منخت ارژ خوراک به دی د پااسنا لاندې د فور د لدينا او من مبتې لدينا اوتون مې تون من همتون لدينا اوتون مختبتېتون تولگی دے مقتصیلت درمیانا تولگی دے مقتصیلت درمیانا و کثیر منہم سا ما یا ملون اوڈیر لدی دینا و کثیر منہم اوڈیر دینا سا عبدی ما کما یا ملون آگا چنیا ملکی یا ایوها الرسول بلغ ما اونی لیلی کمی ربک اے پیغمبر علیہ السلام ارسوا بلغ ارسوا تبلیغو کا بلغو بدیګورا بل مطلب داده چې تبلیغ کا کف عبادت تر تبلیغ کا کف اشاره تر ادب ورکه خلق لرا تعلیم ورکه خلق لرا شجاعت ورکه خلق لرا جبره بہادران شي جهاد او کې کتابت او کا لیکلو کا تصانیف او کا درس او کا تدریس او کا خلق او تدخير خبر او کا خبر او تبلیغ او کا بلغ ما انزل الى قبر سواغه نازل قريشه تاتا بلغ ما انزل الى د ما ما انزل منك د ارثه تاتا نازل چې دي غور سوا کسی قطار غړې وړې خبره هغه باندې کې و الا ان تفعل فما بلغت رسالتك او که چا او که تادا کار الکو لو فما بلغت رسالتك تا تعرف على رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم تعالی او کچرتکه تا دا کار وک یعنی باجره ادا کړو باجره نو ادا کړو لکه غره کار تعالتکارونو څخه د دین دا ده چې تو قرآن بیانې والله یاسمک من الناس الله جل شانه بچکی بچکی بتاله من الناس دخل کو نا وان الله لا يهذ القوم الله توفيق د نور کې كون کافرانو تام قل يا اهل الكتاب الاستم ما لاسين اوله مساله د تبلیغ لا تبليغ <تضلیق> و دتی کی <شیخے> او سفیانی توری رحمت الله علیه و ای دا یاد چره نه دا قران کریم په درسه حياته تورات او انجیل او قران کریم هغه په عمل کی مې راوستل تاسو په دین نی علا شیل هیڅ یو شی یعنی یعني چې بار ورګي قل یا اهل الكتاب اهل الكتاب ولستم علی اشین ل تاسو په یو دین باندې حتی در دې پورې توقیم تورات او انجیلنا آن. جب عملو کې تاسو په تطوراتو پیمل باندې ماعون دې لیکو ربکو ما غچنال شیو تاسو تر په درطا اسنا ول يزيدن کثیرن منهم ماعون دې نه کا او خامخازیات کې ډیر ډیر او تا غ جنازل کې شیو تاسو در رب کا در په درطا اسنا طغیان او کفر سر کېو کو پرو ګور دا قران کریم کې دې نه په دې باندې ډېر وخت ګمراي کار شي قران سر خوشوګمراکي کې نه خدا خلق جمرای کس کارشی تا ته منافق او مؤمن به کارشی مخلص او منافق مګیداشي فلا تاسالوا قوم الكافرین لما خفتيه په هلاکت دو قوم کافرانو باندې ان الذين امنوا والذین هاذوا والصابیون کنا نسانت يهودیا و الصابیون والصابیین لقوم ابراهيم الاسلام والذو را و یسع یعلم من امن بالله تاتیمان ران الله بعده و پرور دا خرتبانې اول اول عملونه مراد غ کسان چې په خل باندې ایمان را وړ ګوره یو انسان چې ایمان را ر به بیا سنګه ایمان را خو اغ کسان چې په خولي ایمان را وړ دی او سودي این اوبي او نه سوه دد نه چا خاالث ایمان رارو په اللهبانې پر داخرتبانې او و ک فلا او ف وال اون ي زن لتیرهبانې یو ې غمجن شي ل د خزم ثاق بني اسرائ ده یکی نهغس ومونږ پخواواده ل بني اسرائ لهوارسللي نه رسولېږ مونږدتهې غمبر کل لماجا کل هم. لماجا همر کله به هم. راغ دی ته رسولم ب معات ته هو ان پص هم د رخ خوشحاله او دخواش چې خلاب چلېږ نو بیا کله ما جاء مركل <سؤال> تراب غزیت رسول <سؤال> پیغمبر میں بالا تہوا الفسهم فهاغه خبر باندې چې نبا خو خل نفخون د دې فريق فريقا و فريق یقتلهم یو ډول وچ درو جن کول به د پیغمبرانو بل ډول وچ قتلول به د پیغمبران وحسبو الا تكون او څنګه دی وژن سلام شهید کو نج یحیالا سلام شهید کو نو دیوی کې یحیالا سلام دغه شان دی پاتیشو او چې شهید وکړو نو کوم ځای کې چې هغه شهید کړو دا غوځینه د دې نه راوځي الله پدایبان با ظالمان مستلص کړي او قتل وکړو او ګرफ्तार وکړو دا او ځان سره یې میثرتم بوتل امانکان یا ایراد د ځان سره بوتل امانکان یا الله مستلص کړي او ته درته پورې دې ختم کړي نو دا غه پورې دې یحیی علی السلام بدون هغه چې نه هغه روانه و جاري و دې سوي چې لا اوس موږ قتل او کوو دا خلک بهمونږ وجهو من دا به سبب لګرزی حیبو بیا او دی مان ک الله تتكونونه ف نتن چې ن بچ لا قتل د پ سبب د فين په پذړنده شو سممو دی کاه شو ثم مطاب الله عليهم بیا الله په عبانه مرببانانی وه د حق نهوايدل خال عنده و مطلب د حق نهواري دهلو بیا بیا الله میرببانانی و پیغمبرانو پ غمبرانې وتليږل او س ملاره تي را بلې ثم معسممو شو کاړ شو تفیرو منهم دیر دینا یعنی بیار آندهو کانشو و انکار کولو سر دی پیغمبرنا دی پیغمبرنا انکارو واللہو بصیرم بیمای عملون اولا جل شانو لیدون که دی پاگا عملون دی ای کئی لقد کفر الذین قالوا ان الله هو المسیح ابلو مریم یکینا پاک کافران دی آگا کسان چی اگی ویلو چی عیسیٰ علیہ السلام زید مریم نی او عیسیٰ علیہ السلام سے ورا قالوا ان الله يقينا الله والمسيح ابن مريم عيسى السلام زيد مريم بنت عيسى الله وي چي بهو الله تي دين اوغا عيسى الله ده دا خبر وکړه او عيسى السلام توي وقال المسيح يو اني عيسى السلام يا بني اسرائيل اعبدوا ربي وربكم ويل عيسى السلام بني اسرائيل عبادتك اداله چ ربزمغه اور افتاس ده نه ش بال الله فقط حم الله عليه جندا کنن شان دا دی چا چې شکو که پ الله بانې ل کنن الله حرام کړ پاغ بانې جنته وما نار او ډر بد ځ دی داجهن داجان ممال ال م نه من سوه ظالمان لسووکېم دا دي لقد کپ الذي نه کنن پاخ کاران بیا قالو چې ویل ان الله سالالصلسه یقی نه الله درم د درونه د ګور ایساو کې نه خلق خلکو ااقدي و یو اقیدي وعا داس چغ ایثال سلام ته خودا وي دو اقدي وع داسې چېغ و چېي ایثال سلام دریم د درونه دی او در مقدي وعله داس وي چې هغ ایسان اسلام پ غمبر من خو بیا متشرفمه لقد کافره ل نه دام یګینن کافر بیا غا کسان چینه اله غی دی یګینن ایصال السلام دریم د درو له یاله دریم خدای دی یو ایصال السلام یو الله په خپل دی وای او مریم علی السلام دا او دریم ایصال السلام دوی زادر خدای دی و ما من الایهن الا اله واحد او لست بده بل مددگار ما غردا کوي او الله دی ویل لم ينته اما يقولون کچا ته مننه لنیږي اما دا خبر نه یقولنه چې وایي لمس للذین کفروا منهم ذعاب العلیم خامخاو برسی یا کسانو ته چکو پر کړیږي دا عذاب العلیم عذاب درنا کفایا توبو الی الله و استغفرونهم توبو باعث الله ته دا تاسو ته خبرې کی دا خطاسو ډیر خطرناک خبره کوي توبه خدای او پهلا اتوګورېله وللی دی تو ب نو بااسې الله ته تیرونه و بخونه غواړ ده الله نه والله غپور حيم یقی نه اللهجل ل شانو بخون کې پبانه بل مسی هم الا رسول ل لدي سال سلام لګر پې غمبر دی قد خلتمل قبل رسول ترسی مکې سال سلامله پېغمبرران و مو سیبي قتل اموه صدیقه تزكبر رسوله یولې بعد خلکو ویچې مریمه السلام پیغمبره و نو اموه صدیقه د مورچوانهغه صدیقه و که تر که پیغمبر او ولې به وي چې اموه نبیه تو مور نبیه او یا به ویل دوی چې اموه رسوله مور رسوله مور پیغمبره نو اموه صدیقه مورېښتنی او کارعقل الرسول او دې چې خلل به خلل به د ګوره ایثال سلام خوراک ته مختلفجرې ایثال سلام مور ته مختلفجرې من دغه ایثاله سلام ته تاې لا هو دا دواه خوراک کوې او الله خو خورات ل کې اون زرو ګوره کي بن بيننو له همله ې زمن زور دا یو فکوون ګوره او بیا ګوره داداخلک کوم طرف ته واې دل قله تعبددون نه مندون الله مال لایم لکو لکوم زور ولهخن وته غور رد د دې په شرط باندې صرف په عبادت کې تاسو د زلمانی ኢسه اسلام خلکو ته फायदा او نقصان نه دی ኢسه اسلام تاسو وايي چې په انشې نه هغه په خپل <سؤال> تکلیف راځي دی ኢسه اسلام کو تاسو وای چې په انشې نه هغه خو ځان ته د ژوند پایداره تاسو په ليزګي نه اسلام زموږ بنګو ځوان دی له تاسو ولده الله نه د الله نه بل څه عبادت کوي چې تا <سؤال> س پایده و نان لشي در رس دی اوسو م وي دا د یوستې زی مدار د دی ستې زی مدار د من داني زیمدار د بعض زیمدار زیمدار خو د رته الله ده حذ ب و الله عمل وېتهصلله ووا چې کاپی دی منله اللله تعالی سخ زیمدار دی د زیمدار کو الله ده نو دا نور دی سر زییمدار ګدونون دي من دون بدونه مندونې الله وا تااس س بعدت کوي اراده الله معله یم لکو ل کوم ضرورر واللا نه فهه چېاکدار نه دي تااصله را د ضرررو د پاید والله هو سمي او لالییم الله دی س او ری ک العالی وپور دی کلل یا حلل کتاب وای ن کتاب و لاتهو پدنی کو زیاته م کوئ ببدت م کوئ پ ل کوم پهینستاسو ک دا تاسله ل خبرې په ک رایسې دي ری الحاف کې ولهتهطببی قوم من او س د دامه کوي د خوا دی کوم لو یقینا دی گمرراشي من قبلو مخکې د دینا لو او گم راشي کا ډېلوډېرو لره ت خپ هم دی او خلککوم د سنجلار ان سووا سنه او گمرراشي وویل <سؤال> سوای <سؤال> س <سؤال> دېنا نه نوعان الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داوود اور داوود علیہ السلام ملعونیت د یهود ذکر کوي چې داړه لعنتی خلک دي دې ته عیسی علیہ السلام خیره کړی او د داوود علیہ السلام هم خیره کړی او د په خیرو باندې الله دوی نشادوغان او خنزيران جوړ کړو سودنه دا درس موږ ته څو ځله ولري چې نه الله جهال هممل قره دته خل دد د وجهه چې یو خد د غوی بعدت کوو دي او د بعدت دی ک مه خبره ده دی پهین کې هلي چور کري کله به ی کولا کله بلله هله کوله او بله خبر دا د خالي پررضبان د نیول الله دد د پاره د خالي ررض مکر کړي ووه ل ستنګه چې د د پااره د جمعرض مکررض کړی ده چه تاز بدا خالی پر از بان اعبادت کوئی ندی د دین کی هیلی را شروع کروی چل والی پکر آشوروکو او بدا بدا خبرداد چه اگر ده پتولا ده ده ده پارا دی ده درستخان لغلا کرو دی عضرت عیسیٰ علیہ السلام تغییلو چه عیسیٰ علیہ السلام اللہ توایا چه درستخان لغلا رولی گی ده اسمان لغلا نی عیسیٰ علیہ السلام بطایا چه اللہ بغلا درستخان رولی گی خوبوره صرف خریبتینا او نا دهیتی نا پجیبونی ځان سره زان سرے پتک نا جل پتکن اللہ جلی شان و حودی پا لعنت کر لعناللذین کفروں میں بنی اسرائیل لعنت یان دی آگا کسان چکو پر قید من اسرائیل هنا علی لسان داود پا جبت داود علیہ السلام بانی وعیس ابن مریم او پا جبت اسال سلام چیزی دا مریم نے ذالک او مآسو و کانو یا دا په سبب د دینه چوندې لا پرمالیکو چوندې د حد نتي ريذون کي قانون لره لا يتناهوا ولنكرن فاعلو غوړ عنوان د آیات لعنت دوله راغلو لعنت پر ذکر راغلو چې دې امر بالمعروف نهي عن المنکر امر بالمعروف نهي عن المنکر لکو یو بل د غلط کارون نن منکو کچا به غلط کارکو د په ډرخه کې مړ کوي قانون لا يتناهوا ولنكرن فاعلو شمان ایلو کونه ده بدکار نفعلوه و فلا بیمکون عبدالله ابن مسود رضی اللہ و تعالی نووی وی رسول اللہ صلی اللہ علیه و سلم این لی شکل بنی اسرائیل ده بنی اسرائیل علماء اگه خلق ده بد و کارونو لما نکل باز دا خلق کم لما نکیدن زمین اللہ لی خلق و پشانتی او باز دام بنی اسرائیل دینا نارینه مانا کېدل علما به تر از شپږ دی او سو کټوس په نیټو نه دیګیا جو سو کټه په لو سپیکر لګیا دی سو په څه څه په څه هداینه مانا کېدل ده بعد کارونه لو علما را لندې تر کې سره خوراک او سره سپاکو او یو بل <سؤال> سره یو ځای کې ناستل او الله <سؤال> د دې زړه له شان غلط خلقو سره <سؤال> باندې کې نه غلط خلقو نماز نه رښتیا کوي د بیا غې سره مرګر بیا او سره مجلسونه کوي هغه سره سستی لږ د دې د مليانو ته د حضرت داوود علیه السلام خیره وکړي چې خیره و ته وکړي نو الله ته نشادوګانو څنګه ځان جوړ کوي د رسول الله صلی الله علیه و سلم په په ذات ملي کسني د چا په ذات د چا په لاس کې چې زما ساده یې زمما سائن ونیلا تاسو په زړه په ټول آزاد الہی نه لشي خلاصې دي ورسره په ټول چې تاسو ظالمانو د ظلم نه نه مناتوي او نانگاران د گنانهنم من کو ظال د زلم نه من کې گوناانګار به د گنانه منه کې د کار نه به بل نه نه کو دې د و نه اللهجل د ش ود نه شاادگانو خذران جوړي قانو لا تنا عن عنمون کرن او دی چې منهبي نه کوله د بد کار نه او خپله بیمکوو فلووه ل سماقانو فون خا خا ډیربد دی ها هغهه چې دی کې تهرا كثيرره منونه يتول لو ن ل نه کفر او وې بته ډیرر د دی دوبې ه سانانه سرهجه کو پرې کري ل س قد د مطلن ډیر بد دیغه چې مکو ل کړ دی مېال کړه دی هغ لر نفسونه دد یعني چې سه مخک کړي دی دو س لېلی مېاله ک دی هغي لر نفسونه د دی ان صخ ط الله عليهیم مخک لږي دي چې غو سره الله په وز هم خالیدون پهزاد کبه دی یې شي دا بنی تر دی تم راتهځکه دا پوه خلکوو ج سره چغلط کارتې نو بیا هم سه خبره ده کو چې پوه یو ځان ته کو و او د په هر سبانې پوهږي ددین په لا را باندې پوهږي و خلاف کوي والله کانو یو مینو لله چر دی ایمان وړی فله باندې نهبي په پیغمبر غمبرمانې و ماون د ل پا کې تاب چې ناجل شو او دی تا مت مو یا دوستان ولاچ نه کثیره ملهم فاسقون لیکن اثر دینه فاسکان غره قرآن نه مانی نه دای په تورات کې لیکنه چکاپر او سر مشرکان سره دوستای وو کې د زړه دوستی او سره مچا ته تاسو څنګه غوړئ چې معاملات او ترکول <سؤال> شي خوشخلابي او ترکول شي لا تجدن اشد بما عداوه للذین عملو اليهود والذین اشروکو بری آیات کې د مشرکین د دشمنانه ذکر دی چې تبلیغ لاسه کې د تبلیغ نامه کې د دای یو لوی دښمن ني دا د لا د تبلیغ کار له کې دای در سر دشمنی دښمني کې دښمني څنګه کوي ور رسول الله صلی الله علیه و سلم دي په بې نکاب روایت ته نبی علی السلام فرمایلی دي چې کله یو يهودي او مسلمان سر یو ځای کېږي او هغه خامخ کې دا سوچ کوي چې دا مسلمان به نښتې ووزنه هر يهودي چې مسلمان سر یو ځای شي نو هغه کوشش کوي دا مسلمان زه قتل کوو دا د قتل نه لا تجدل <سؤال> ناشهدن نه اسده وط ل <سؤال> ل <سؤال> نامعملو <سؤال> یګه خا مخه پیدا بهې ډیرر سخت دغ په دشمنای کې دغ خلکوه چېمان راړ دی سره یود یودی عامل نین عشر ک سان چې مشران دي مطلب داد چې دشمنې دموسلمانانو سره ډیرر سخته کو یو یوودان دي والین عشرقو ببلغه چې مشرکان دي ځانله ت والله تجد نام ااقبه هم مدةتن اندن سبا رزمنګه د ملک خلاف دی یا هندوان خلاف دی یا يهوديان خلاف دی ولتجدن اقربهم موده او خامخه پیدا وکړه نږدې د ایتابدو ستای کې لذينا انه او کسان ته ایمان راوړل <سؤال> دي الذين قالوا اننا ساره کسان چې ایمان راوړل دي ذالک بیا لهه ومنه قتتين ورهبانا بعد دې دوجنه چې لدينا عالمان دي ورهبانا او یریدن دی په کې عالمان دي په کې بنداره خلک دې وکي چې هیڅ عالم ته ملي کې چې خپل کتاب ته تحریف نه بچي تورات حفاظت کې وان نو ملای استكبرون او ذات دې تکبر نه کوي روحبان رهبان اغه چاته وي اغه عالم هغه بیتوي چې هغه دنیا پرې خو به ودین ترڅو جوګ کری او اذا سمعوا ما ان الى الرسول کله چې وری دې کتاب چې نازل شوی دې ان الرسول پیغمبر علی السلام تاسرا عيونهم ویني وتسترګ دې دې تفیض من الدمئی چه داره وی من الدمئی دو وجه دو افکونا یعنی سم دو افکی تین کتاب اغا واوری مما عرفو من الحقی دادی دو وجه نجلیو پی جند حقو لکن نجاشی بادشاہ چه کلا وطا ازر جعفر رضی اللہ وطالعانو جعفر ابن, ابن ابی طالب رضی اللہ وطالعانو دا نبی علیہ السلام دست رضی ہو چه کلا وطا آغا مریم ہوئے لنجاشی بادش او در زیادت و جل دکاقی عیسائی و نصرانی و یقولو نوائی دی ربنا یا ربز منگا آمن نا فکتم نا ماشاہی دین منگا ایمان دا اولی ناولی کی منگا سردگوائی کونکونا و معالنا لا نؤمنو باللہ او سشوید منگا نگا شیمان بندارو منگا فاللہ بادے و ما جاانا من الحقی آگا چرا لداغلی منگا من الحقی دا حقنا و نتما و منگا امید ساتو عید خلنا ربنا داخيل <سؤال> به کوم غل رب د مل قومه معل قومه عليه سرب قوم نکاله الله بما قالو پس بدلور قديلا الله تعالی او و د ویناده دی ګره دی خبر خو کرا کنه یا اي والذين امنوا قولا سميدا سي خبره کو کنه روان خبره پمکو کنه بعد خلک ک سما نجي کو روان در کو سیه اهل حق کو سی روان اجازه خبره کې نگور اللہ والا پا دیوینا باندے والا اللہ جنت ورکو اللہ والا پا خوینا جنت درکی فا صحابہم اللہ پاس بدل ورکا دیتا اللہ تعالی بما قالو پہ وزد وینا دی جنت سبدل ورکا جنتو نے جنت ورکا تجری کی روانو من تحت الانہار اللہ نے دول داغین والے خالبین پینا عمی شوی پاگی کے وزائلے کے جزاؤ المحسنین دا, دا بدل دا دنے ککارو دنے کانو خلکو والذین كفروا وكذبوا بآیات الله كبرئ کړي او تزبی کړي په آیاتو ژوندونګا اولایک اصحاب جهنم د کسان خوندان د, دِ, دَ جهنم دی یا ای ولذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما حل الله لكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين اوس مؤمنان ته خطاب کیږي وګوره الله سه هغه حرام مگر او الله سه حرام کړي د هغه حلال مگر حلال بخل کو یو دا یا الله سره حلال کړی دی نو ته پاغي باندې د حرام وکیډو او ساته دا حرام دي لا اره حلال چې حرام وګړن نو کاतिर چې په دې بسر سره کافر کی یا ذيب خبر اداه چې په قول او په وینا سره حلال حرامول نو دا قسم لکه تواي چې قسم دی حرام دي راواله لکه مثال په توګه سکتا تا ته چا ونده دی چې اوس کا او تو تواي چې حرام دی شي څوک دا ته وایي چې ډوډۍ اخره چې حرام دي شي، خو دا څه وایې کړه حرام دي، نخلمه حرام دي هغ دا قسمه کله چې یو او چا اوس کړه ندرېره د مونږېوبې عليتي. ايابا لازم دې متکیناله دا دا چې موای په ما باندې حرام دي، څومره چې کې عمر چې حرام دي حرام شکه تر تکي مستاسه ډوډۍ اخره. دا چې حلال تره <آلال> حرام حلال و د حرا م معامله کول دا ببدات دی حالاو سرهله حراو معاملا ک اوس ی شستا و نه دی دا وا خوې لري ځان باندې حرامه یاول الذي عملله تو حرم موط باې ما حال اللهولکوم مو میناو مهرا مو پسیناغه چې حالال کري الله ستاسو د پاارولله تا تهدون زیاته م کوئ ان الله لا حبل معوطین اللهام نه ل کې د زیاتي کوونکو سره وکوونو خ خو م مار قم الله حالان یبل داغنه چې دلته درکړل لاته سره حلال پات وتق الله الذي انتم به مؤمنون او يري اذا الله هغه ذات نه چې تاسو پاغه باندې ایمان راوړو کی لا يواخذكم الله باللغو في ايمانكم ونت كذا قسمون الذكر کہ مثلا د قسم په کې ذکر کې منځ منځ یو يمين لغوه يمين لغوه د ته وې چې تاسو غلطایي کې قسم وکړو صرفلی یاللا کو والا هی جنا ایت نه دی خادت جوړ شو یا باز یو سره او کس سره کومره ترادل نشه کومره ترادل نشي تا پرادل کې دوه لیدو خو به بار کې دوه دی نه لیدلې او څو بار لا شي زه تا وې چا ته وي چا خو خپل نه کم زیاته متوې کومره کې دی اگر ته چې ما هه لا راکېو نه دوه ته ته پسند کې کومره کې دی زه د خپل ځمان مطابق قسم سم سم یو دا باز خلق داسې قسم کوي چه مثال به طور داسې دا د ق وکې د هغ دوه مطلب وي دستا تا چې کمکت قسمو کو وکو کم کمک قسمو کو قسم وکو د چې هغې کم مطلب وااخست غ به هم به مطلب مخامخ محخام ک مطلب وي یو کس ما ته ک کوول و په یو ځای کې په دغه بانې په یو زمکهبانې پېله وه جرګ ماران ول غون شي نو چې د چا زمکه نه او هغه بیت اوس بدا کا سام سن یوونه دغه مال او دز مکه وسه دا زمانه ده نو خپل کور نه خار راډه په بوتانو کې نه واتول او د پاتې او درې دا بوتانو کې نه ځان ته خار واتول او ال تکي او درې دا هغه پټي او درې وایز پدی دی کی قسم کوم چې له در خپل خارې د پاتو لاي خپلانو له خپل د پاتې موږ دا کا سم دا د چنول کا سم دي ته چنول دا قسم کہ مخ... مخاطبین حکم قسم واغستن اغه قسم به مراد خاص اوسکه مثال په توور ذیو قسم کوم زماغړه کې یو اراده ده خو مخامق سره کوم مطلب عقلی نه قسم مطلب اغه چلول ول قسم کې لکه لا یواخذکم الله باللغلی پی ایمانکم اني ني سي الله تاسو لرته اراده قسمونه تاسو وناسي واخذکم بما عقدتم لیمن لكن ني سي تاسو لرته هغه کس کله قسم کړې ده عقدتم لیمن چت لکړی دې تاسو کثمونه تم له قسم کولې اقد عقیده عقیده تاقیده ولې دا تړلو تاوي او خدي تا او خداو له وي هغه غوټه نکاه توم دا وي اقد وي او اغسلوا خمسول <سؤال> تم اقد وي فكفعتوا معاشره المساجين لكفاره قسم د تبیا نه خاص دغه تاسو کده قسم سره پارل دا مثلا زده د کفااره لکه سم دا د خوراک ورک لسسو ممسکناو تیل او سطاعت ماو د ایمون د درمانهغه چې تاسوخور که کور ک درمیانه خوراک ستا غ نو یمانه دا مکینا جزان ل و ورکېلس کارله او یا به که کور کې چې بس عام روفیل مطابق عام وررضو کې د ته سې اغ به لسو کسانله وررکې او یا د هغې اثاب بهکې چې یو کس په درمیانه روړی بانې د تقریبا لنن سبا په دو سو وروپای باندې په د مییانه وړ ی او سړی مريي نو بیا ایصابو کا یو ټاییم باندې ن کسان چې مريږي د ور روپای باندې مريږي بیا دو مچ شي د دا دوهای ملور زپای د د قسم کپاره ده فقط باه تهته معاشره ته ممساک کپاره دډ دا دخور را کوورکل نه ک نهنو تر دو مخا سااره محخم من او سط ماور د د می غ نه چې تاسیې ورکئ هلی کو سپل هلته او کېته یا کپړ جامه جوړه ج دی او تحریقبین یا زادول د غلام دي ګور یا ډوړی ورکا یا جام ورکا وررکه خور د کپریې والله وخته مسکینا س باید ل د ممسکینا ل کپري اخلی له چې پیسې تلنووي خ د خوراک ته لخرې او درب نمبر دری د درره رووجین م غلام به اد دی فله میجب چااجولوې د ریب زونه. پس یاو سلاته د عمل غریب دیلو ضر پیس درت ل یونن سپلو نو, نو غلام پس یاو سلا ست عمل نرووج دون س در را پار ل پهقا د قسم کپاره چې کلهوررکلو پر ل پسې مسلسل به دررو د بدلې مهدي لا سالو په خیرت کرالی مط د تلل پرله پسې با خلکو یو رژ بننو مسمبله سربا. ذالک کفار و تیم علیکم دا کفار قد قسم استاسو اذا حلفتم کل جتاس قسمو نکوی وان فذ یماکم وفاظت که د قسم استاسو اوس که چر تکی د قسم فاظت بکی اوس که چر تکی په قسم کتابه خبر حق کارشوا لکه تو سوای چې قسم می نه پالای جذب د خل ټول نور سره خبر نه قسم نه ور بل طرف تر سره خبر نه کوی د کی جنا دل قسم به ماته د کا سمفااضت ل که ل به لا لکوم یادوي لا لکوم تشکرون دغه ررنې بیان الله تا ېپ لا لکوم تشکرون خام خا چې تاسو شکرو لعلکم تشکرون خام خا چې تاسو شکرون باې یایول نه یا یول لبي نامو ممنغعمل خمرول میزولصاب واللامو ی کنل سکنل د شرابو اوس او جوواري نه ولند صابو ول او عبادت كل درگاه درگاهونو ولا زعلوم او قسمت معلومون په خوشو دا پرون مونږه دا ذکر کړی چې په خوشو به قسمت معلومو غيصو من عمل شي په انده کول په دې تي دا آمد شيطان فض تلبوه ذال بچي دې نه لالهكم تقتلوا حب خاصتا ز کامیاب شي ان ما يريد الشيطان اي قيع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميثل يقينا غوالي شیطان دا جوګورده په میاں تاسو کې علا داوت دوشمنی ول بغوا او بغض وان تل خمر او میشر په کوله شراب او میشر په کوله د جواره کې د شرابو سکلو سر خلک یو بل سره دوشمنای کې یو بل ته په تنزل کې بدره دی او جواره کې دای چې بل مال د دانې مخ واغ سر په رس کې او بل لاشي په دې یادته نفر په جواره کې اوګه شو یادته نظم کې اوګه تل نه هغه په تاسو کې دوشمنی د سر کې وجهي وَيَسُدُّكُمْ وَيَسُدُّكُمْ عَذْكْرَ اللَّهِ أَوْ بَنَ بِبَن وَيَسُدُّكُمْ أَوْ بَنِيتَ فَذِكْرَ اللَّهِ ذِكْرَ دَاعِ لَانَ وَعِنْس وَلَاتَهُ دُمُزْنَا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ أَيْتَاسْمَنَ كِيدُنْكِ اُذْخَلْ كُبَلَ دِل بل رَوَاجِرَ اسْتَدِ جِ ماجي گِرتی نَتاش بَرا وَالی پروځا کِل نَتاش بَتی لَډوبَکِ دَ کتابَۃَ لَوْ کَړِ د سحر پښمنی پورې پښمنی د ټیمو پورې اعلان بناتي لیدو به د وروجه مقصد خدانو د وروجه مقصد خدا او تلعکم تتقو خامخاج تاسو تقوا اختیار کړئ د وروجه مقصد کو تقوا او د وروجه کو لیدو نو د وروجه مقصد کو تاسو نو د او شان ر رمضان الذي انزل فيه القران فدیک را لګلې په حالن تم من تهو راي تاسو من کیدونکي واقع الله ور رسی او رسول اې طاقت کې دا الله او تاګیداری کې پیغمبر علی السلام مهذرو او یریږي دا الله د خلاب د دې ځوانو نو فانتولیتم فا کڅه توالی دې تاسو فالمو کوشي انما علی رسولنا البلاغ المبین کینس تو پیغمبر زموږ باندې رسول ښکار دی ليس علی الذین آمنو مستره پاکه څالو باندې ایمان راوړنه او سوالی صالحات دا آیات کی توجیه کوم اول ترجمه کوم واملت صالحات یمن کینه جناحه جنا فی ما تیمو قال ذلك الذي خول له بذامت تقوا وتقوا وكي بشروطنا وعملوا ايمان راني وعملوا عليها تملكن ثم تقوا بيا ب شد ب شد حرامنا وعمنو بييمان راني ثم تقوا بياذان ب شد حرام بھی کہ حلال بھی واعو ثم تقوا بياذان مسجد شبهاتنا والله يحب المتقين الذين يذكرون كلما ذكرت اسبدي ايات كلمه امنوا درزل راغ او لفظ وتقوا بتقوا راغ درزل راغ دو پايات تکرار مشته ده خاص اول زله چې آمنو نو د دې نه مراد, مراد دا ده چې اولله ایمان له او دویم زله چې آمنو نه مراد دا ده چې ایمان له په ایمان باندې تلخو او په دریم زله دا وې چې آمنو لو پی ایمان باندې خو کله کو وړ روان روانه کې کله کو کو امنو ایمان باندې دا څکلک شو دم رکلک چې مرګ وو ایمان کې راغې او دا شانتی تقوان درې د ذکر ته لو داول دا تقوان دا چې ځان ذاتند کو پرو د شرطنه د دوی می مراد دا ځان ذاتل د غټو جناهنونه او درې درې می تقوان چې ځان ذاتل دوړو جناهنونه ځان بدوړو جناهنونه ساتي او بیا احسنو وی احسنو چې دا اخری د تخوا مرته ته او ورې نو ځې د واروو بناهو نام ساته نو ه سر پهې خپله تخوا بیا کلک شو کلکوونه والله یخبل موسیین الله محبت کې دې کامه سریول لې نامو مو می نامو لبللو لابلول لکوم الله بشي می صیح لالومون خاامخه یقی نه امتحان کې الله تاال په تاسومانې وڅ شي د احکار له چا څخه یوه دې کوم لاسونه تاسو ورما حکم نه دي تاسو ګورکل چې حج لاله او حج کې د ساري سړی تر دې زیات ني دا په انتر او د چنټل سړی تر دې ني دې ګرځي دې تاسو لخت عمرتي دې تاسو چپل لاس عمرتي او تاسو بدل احکار ته کچا د احکار وکړه د احکار او پهونو بس گزاروکو د چې غزاره وکو نو بیا بهه شان دی ش ور کې چې څنګه وې دی مثال په طور باې کترې وجلې ده نوورلو غه کې چرګوتې بورې یا وجله ده نو د هغې پهای بیا زه وورې یا د زی ک مت بور او که د بیزی ک مت هم نه چې ووررکې بیا به د هغې ای غنم واخلي او غنم به با په غریبانانو باندې تقسیم کې او که غنم نه شيغ دی نو بیا به هغه غنم پهای غوجون چې او بیا زاره دی دمر په 3 दिवसाړ چې سره په حج پیو کی نور سره خیر خیریت ته لده د ان تکه شهقه قتل کو ته شهقه کان د قیمت معلوم کو قیمت ډیر زیات غټو لکه کونتاره او سو وجلا چې کونتاره او وجلا لده ار کون تر کی مت به معلوم کی چې دا غي قیمت معلوم کو طاغبان غنم والی غریبانا له لګور کی کچا ته د غنم نشي غسته لده بګیا د هر паўکم دوو کې د پاکم دو کلو پزابانې ب ډیر موجي چې داېته د دی تونو حاصلوې یا والله دی نامل او دا په مومونږ امتحان د پهچ کې عام م حالاتو جائز ج د پهچې الله کار بند کړی دی ن چېس شي غرببانې الله بن کړړی دی نوغ نه جا ډیر مخلم را ځي یا والله دی نامې ممن نامو لیبلوله کوملله بشي من ن تنالو تنناالوخوا امتحان کېله تعال پس چې د کار جراتی یا ای دی ای دی تاسو رما حکم نیس تاسو یعلم الله من یخافه بالعیب درس پار چکار کی الله تعالی چسو کوي دا الله نه پن ادي دا باندې فمن یتدا بعد ذلک اتا چیز یاته او پس د دینا فل هو عذاب الیم یقینا د پار د عذاب درنځ ګور الله دې دې نه نه دے مومن مسلمان دیته او او زه ګنام مونږه کو مونږه ده هغه ګنام مونږه کولم شنو او د د وډینه و نکوه چې یا الله ساده وډینه راغاره تو ګور هر ګنا ته پرې دی یا الله ساده هر عبادت چې کې یا الله ساده وډینه مسکه یا الله ساده کوم چې ته زموږ الله اې کې یا الله ساده کوم چې ته بیا به عبادت مزام درته په دا بعد بعد ذالک فلهو بس چاچ تجاوزو کر دینا جاتے او کو پد دینا د درد پر آزاد درنښت یا ای ولذین امنو مومنانو لا تقتلو السیدوان تم حرم معزه تا سکار قلت یی تاسو په د احرام کې ومن من قتلهم منکم متعمدا چاچ چاچ قتل کستا سن د احکار منکم کستا سن متعمدا پکسر بنا بر اغلب ده خطا یعنی کپه خطا در نه موجه له لويام د دې د کفاره په پهجزذا ما قتلله من نامې د ق لازم دي په دبانې پهجزذاونه مطلب لازم دي سزار د دزاره میز لما قله منن نام پهشان دغه چې د وجلې منن نه عامې د هیواه پله ی کومو غواهلم من کوم پسببلب کې ز د خاوندان انصابستا نه هدی انبالې غ کاابتې دا به او کپاره ته توعامو مساکې تو عاممو مساین یا کپاره ووررکول د خو را میزکیناار ته ادلو ذلكکهسیعمل یابرابرابر د ډې روجیي نیولدي یزو قوبان ې دی دپاره چې اوسه کې تزا د خپل کار اوپل الله هوما سفا مایک الله تعاله د نه چې مخکې تېر شويدي اومر ده او څوک چې را ګردلو حالا ګله د قار ته په یم تقيم او و واخلي الله تعال ددننه والله ې کاعملله ل غاالب او خاون د مد دی اوحلله لکوم صعدلبحر و عامو خکار د منډېکار چې دی نه دا د حجي د پااره جز دی د سمندرکار کولی شي اوحلله لکوم صدلبحر و تو عاموه ستاسو د پااره خکار د سمندر د دریاب تو عاموه او خوراک دغې او تو عاموهله دا دی چې سمندر چپه را او دغه سامندر چپې ن داغله لیانتهې اکثر بار پاتې او یا یو می را و چې ته په خپله بااند راغې سمندرې بهر را غور نو دا تو دی مطال لکو مې ته دا هورات دی پایده د دپارت تا زولې ط سامان دی دپه تا سوولې ص یاه او د پااره د موسافرو د کاپلیوالو هرېمال کوم صید برې اکثر معه د دوه حاصل حاصلمانه وکم کله دومانې وکمه لوال تیاریات دې معنی ودام راضي چې د پاره د انصاف پر او معنی دام راضي د دا پاره د قاتلانو وحرم عليكم سيد البر او حرام دې پتا سو باره کار دو چې ما دم تم حرم من درسو کوي ته حالت د احرام کې او چې احرام نه و ته احرام دي ته وي چې خلک په حج کې هغه سینی کپڑے تاوكي وتق الله الذي يرجو الله له اليه تحشرون دی الله د تاسو راجم مکیبن کې جال الله الكابه تلوي رز الجلشانون خانتاباب بيت الحرا عام قورديزته سبب ديزت قعمل لل سبب د جو د خلکو و خانتاباب بعد خلک جونديدي ف چرته دا خانتاباببه و مخد ظمني د خلق بهني وشهر الحرا عام او میاشتديز توديزت میاشت سنوور دي یو زل القعددة ده ي ز الحج ده و محرا رجب دی زل القعددا او زل الحجاغه زل القعددة ده ليسم میاشت. ذل حجذا ذا حج, حج و او محرم ذا اوللين يا او رجب ذا منزلين يا اشتا و الشهر الحرام و يعذ زيد قدير قدير رزق بجننه و و القلائد او و الهديه او غت سعرين ده د پاره ته حرم روان کړي خان و او عمل والا يا و الهديه و ركثار وال ق ده او غ سا امیل والله قد قلاده دا دغ ته امیل تهئ تبللی ته تبلید ځ کوئ چې مونږه خپل امیل د عمام اوحلفهرح پهغاه چې وره چوله دی یاد ماحلفه امیل مونږ په خپل غاه کې چول د ل پقې نو قد هغه سامي ته وي چې او خلک ک د به پرنده طرف یا چپلمپل وغیرہ څه شی ورته ځوان کې د لکه د پارا چې دا پته لږی چې دا د بیت الله قربانی ده بس هغه برواني او هغه په ځایه ته ځال ما سي ځاله ذالک ال تعلم ان الله یعلم ما فی السماواته د دې سبせ چې کوشه دا چې خاص الله علیه هغه چې په کلو کې د قوم کې کې دی وان الله علا کل شیء قدیر لیکن ان پارشی بعد عالم القود اعلمو پوش ان اللہ شدید العقاب چے ایکنان اللہ ساق عذاب والده ایکنان اللہ بخول کہنے محر بعل ماعن الرسول اللہ المبین لدی پیغمبر علیہ السلام ماعن اللہ البلاغ مگر تبزیغ رسا والخکار دی و اللہ علمو ما تبدونو ما کنتم تکتمون ایکنان اللہ جل شانوو پوئی گے پاگر سے تاسو پاگر سے چپتوئے تاسو قل اللہ یا سمیل خبیث قل اللہ یا ویه برابر نه دی پهلیته پات وله واجب به کس سرتون خبي تجرته تعاج واچي تا نه ډیروا د یو تړی په کونو دي ور سر دي او تا سره سر دی نوپک ک دی تا د سر تاله مبارکاءله دی د لپې کې خیرره برت واچی او ډیررو تمه په سره ډیر دی نو هغه هغه خبيې پلی دی فته پهلهېې د ال لا یا اولی نلباب خواونندا راي ګوره خبي خ فلیتو یا خ مشر مناف کو یا د دغه د درګه مال دیته خ او طیب چې دی نظور الله مو او مال حالان عمل چې هغه د سک موافې ل توب دی او پاس لب سونه کم انسانان چې پک ک دا توب توب دی تفر ونفcir مبارجة في نصف الحاء. إن شاء الله درشل تقول. يُرا أيها اللبين آمنون. تسلوا عنividual فتح مجد كلي سألواcha. وإن تسلوا على كي يلوجل الإنور والقرآن وتفلح الى تعالى تحفظ والله غفور رحيم. وثالآن رأيكم أنك العديد هناك كبس المسلم listeners. <تصفيق> درشال إعاده هر کلمه کې چې ذکر formatDate هیل او د حرمت د چې کله د حلال <سؤال> او د حرام او مساله راشي نو خلق مستحبات و قصي شي اول د حلال او د حرام او مساله هان کله بیا مستحبات تدافور حضرت عمر رضی الله عنه یو زلدي او صحابي مبارک تپوسکو د مورنه وال تپوسکو د پلاډه مینل په هر جمعہ کې نه لیدل وي هغه د شپې عبادت ډیر زیات کړو داغه د جنابه باندې خوب غالب شو چې خوب په غالب شو او د شو لنظرمر ځ لا وطالانو وویل چې نه په لکولو فرې نه پاتې شو لګوره اول به فرو ته تووج کې یا یول لامو ای مو منانو لاتهلو تپوس م کوی انا شي اپم په باه د ډېرو سیزنو کې تپوس جایز دی خو ب ځای تپ جای او تپوس جای دی خو د دات تپوس جایې لکه بعض خلک دا چې تفقوز کی دا تفقوز کې بغوز او ينادي یا دا چې تفقوز کی تبله انسان ته راګېرې ان تب د لکم تاسو کوم کچاته کې تاسو تب د لکم کارې تاسو تاسو کوم خپو کې تاسو لره لکه صحابي پاسه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ان پلار فلار سوکته ل نبی پلار الله پلا ورو هو ان تسلو عنها حين ينزل کچا د بوختنه کوي تاسو په هغه وخت کې نازلونکی قران تبدل لكم نذكار به تاسو تعف الله عنها عفا کړل الله تعالی د دین مطلب دا چې چې تاسو الله پاک معاف کړي خو بیکاره تاسو مې کوي ځای تاسو مې کوي او په دې باندې هر څه وي چې دا تاسو مناسب دی دانا مناسب دی والله غفور الحلیم الله جل شانو بخون کې حلیم صبر ناز قد سالها من قومهم ذل مثال مرتي جتا پوس څنګه تاسو کول ندي پکا لوکد سالها یقینا تاسو کول دغه ستونو قوم یو قوم نه قبلكم مکه تاسو نه ثم اصبح بها كافر جاوزر ذل غي پاغي باندې كافر كفر شو لکه ای سلام قوم اغي مساله سلام تلینو چې دانا سوالو کا چې په مونږه الله <سؤال> دې نشه ورو در ستخان راوړي د اسمان ل رستم دې ذکر راشي سلام کووم د موسالې سلام ته میچې مونږه د پارو امیر جوړ کچ مونږه جهاد وکړو لکه هغه نه په حتمی دا هغه وخت مونږه هغه ځای کې د دې تفصیل کړو مونږه د امیر د پار جهاد د جهاد د پرل امیر مقرر کا او د دې نه هغه شو او د صالح عليه السلام کووم هغه مطالبه چې زمونږه د پاره یو اوخه د دې غټې نه را پیدا کړ. نو چې کله سوالي عليه السلام الله نو اوخه سوال وکړ چې یا لدې اوخه پیدا کی. نو یو خلا را پیدا کړ او هغه زخمی کړ. اوخه زخمی کړ. لداسې سوال دا مکووي. قد ظلها قوم من قبلکم ثم اصبه بیاکاتبين ما جعل الله من بحيره ولا صايبه اس ګره دنت کې د تحریمات د مشرکین او بیان کې بعض خدایدار سي سيचारा خلکو د ځان له حرام کړی له د ځان په حلال بد ځان نه هراله حرام هغه چې الله حرام کړی دی او حلال هغه چې الله حلال کړی دی ما علی الله من بحیره ولا صائبه ولا وصیله ولا حم دنت کې د سنور کسمه تعاروف ذکر ده بحیره هغه څارني ته وایي حضرت عبد الله عباس رضی الله تعالیو کله چې ی اوکه پېه دله ننګه شوه دو به د هغې به رالو ل به کټ کو به پرې خو ده دا به اد ګرځي او دا به خیررهه ل ک تر د چاغیا ب خوړه او که د چا اوبه سکې که د چا پهوانبه کو که هر تلیفون وخې تهبع سرنو او ضایمه صبه صیبه دا وخوا وه چې تی به نظر رومانه که زما مریضه شو او سايبه او خدکې کې یو تړې په نظر مانه چې ته کېدې سفر سفر نو واپس رااله ما نه غوايي چې فلاقهتي صاحب ځما او خدایبه نه آزادره او درم نمبرو او وسيله وسيله دا ګډو دي کوه وسيله به دي توي چې ته چمتکي یو ويزا هغه وو بچي بغیره یعنی پر پر لپسیو بل پسی به راته بچی بچي درانو لو کوم زل باندې بچي با مذکرو وګړبو نه به ځم او نر چکم به دغه راغه به زنناانه و خوړو او دګ او چکم به نروغه به په ګړو ې وکې پرېخلو او کچر ته مادیې سره به نرو م یوځای یعنی نرو ماده به دوړه یو ځای راغل لدي به سرت خه دا خپل رور سره یوځای شو نه نه هغې ته بیاې عغې پرخ دی تهې وسیلهوي یعنی وصلت اخغ نر به هغه به نه ظه کو او دې مادی دا پای چې دی په زنانهو حرام کووسی کیسې دی جوړې کړې او حام دې حام دا هغه وګوره چې دا دربا لڅ او کې لڅه هغه تب نبلار دچې له حوا او هغه نبی ابره خو لهورا دا الله نه حرام کړی او تاسو په ځان باندې دا په زور باندې حرام کړی ما جعل الله من بحیرت نذو کرک الله تعالی هیڅ وکړي چې اوس په پنجاب نه چې کومې مخه نه چې تاسو وګوري اکثر زباده په کې وکښ نه دی دا در بابا په کومې وکښ نه ولا س بتل او نه ازاد د ولا و اغ چېای شوي د خپل غور ولا حظ اوناغه چې ب شوي شداغې ولا نه الذينه کفرو فتترون على الله غې لكن چې کوپې کړي در روغ جوړئ په الله جوړئ پلهبانې د لا, لا قلونه سر دی نه اقل ن کار ناخلي دادك د خبري وإذا قيل <سؤال> لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حزبنا ما وجدنا عليه آبانا کلچ ویل سی د تراشی هغه خبره ته چواله ګلی الله تعالی او پیغمبر د الله تعالی د پیغمبر او د پیغمبر خبره تراشی قران او حدیث تراشی نوای دی حزبنا کافی دینوږه الله ما عليه آبانا هغه اكيد چې موږ له موږ پخاګې باندې لاران زموږه له نه پلار نکې پدیم باندې روان پلار می کړو دا یو هغه چې خی یو پلان مېګه هغه چې بدی لو پلان مېګه چې کوم خول هغه په څه تلل جایز دي لکه یونس علی السلام په جیل کې دا خبر راکړلو چې ابراهیم علی السلام اسحاق علی السلام یاکوب علی السلام دا زما پلان راز او زه د دې په دین باندې روانم او کله چې پلار مې کړې په غلطي وروسته باندې زه او ولو کان اباهم لا يعلمون شي او لا يهتدون اگر چېی وکاند دی ل پوه دل پېچ شيبانې اولو په هدایت با روانو یا یول ندي نامو عیکم من پهوکم لا یزور و کوم من ظولله ظه تدتون مو میناو لا یال ن نامو کسانو چې معم را وړی دی علی کو من پهسوکم لا ظم دي په تاسو باې بچاو د خپله ځانو ځان بچ کو اول لا یزور وم منځول ل ظهتهدیتم اول په خپله باند سمنار باې روان لا ظوررکم نظرل نه شي رسول تاسو تمام الله هغه چې گمره شي اضه تد کله چې تاسو په بیان بانې کل کېته خپل بیان کوه ته په بیان با د کلک یا لکه ټوله دنیا گمرایی ل تا د سران شي رسول دکه پل بیان کې کله اضه ت ز استادازان دابانه کې اضه تد په بیان بانې کل او صابی وي ما رسول الله ص الله عليه وسلمله تقو که ددي ایات په جو قران کې الله او چې مؤمنانو ځان بچی او خلک ګمړای او چې خلک تاسو په هدايتي یا غطا څو ضرر نشي درکوي الرسول الله صلی الله علیه و سلم هغه ته ویني چې امر بالمعروف نهی عن المنکر خلک ته دخو کارونو کم کاوه خلک د خو کارونو نه مننه کاوه او کله چې ته د حالات ویني چې خلک په خواهشاتو پسې رواني هر انسان د غلام جوړ شوی دي او کله چې ته د حالات ویني چې خلک دنیا تا په آخرت بانتا ترجیح ورکی یعنی دنیا مخی کئی او آخرت رسو کله چې تو اوینی یوه کلمان لینسان چه پل او مسلک غیر آغستی او جینی رسو کنی اغیر آغستی او جینی رسو کنی بلکل اخیر خبر کاری اغیر نفس اغلوی مبتی گنی لپا داغ حالاتو که بی اغیر زان لازم نیست بس پل زان بیابچکا و ال... دع امر العوام د خلکو خبري بیا پرې ده ځکه جنا د پتننو د دی لکو زمونږ نن س بعد زمانې دا نن سبا زمانه چې دا سومره و دی ال الله مار جو وکم جیان خاص اللله تروج تاسو د طولو د خبر بکي تاسو را ما کوم تعملوغ چې تاسو عمل کوو ول نهبي نه عامو مو میناوشهده تو بين کوم ذا حضره ح کو مثلا دا دا چې د خپل مالو محافظت وکړي او د مال حفاظت په وصیت سره وکړي اے مومنا انو شهادت تو ویني کوم دوای پمینس تاسو کې دا حضر حدکم الموت کله چې حاضر شي یو تاسو تام علامات د مرثین الوصیت په وخت کې اسنانه حين الوصیت په وخت د وصیت کې اسنانه دو خواوندانین صاحب مل کوم تاسو کسان من غیر کوم چې تاسو نه کچار تا تاسو این انتم زارت کن فل ارده کچر تا تاسو سپر کواه فل ارده پزمکه که فاسو آبد کن مصیبت الموته او رسیگه تاسو تا مصیبت تکلیب د مرگو گورا مسلا داوا یو دوکسانو یو بودیل ابن دا مسلمانو او عادی او تنیم داری دادوارا عیسایانو دیتلیو دا غطا تجارت دا پارا دادره وارتلیو د دا واه کسان دی تجارت د پاار لاله بدلیل چې دی مسلمان اغ مر شو او پات شو هغه د خپل سامان یو چتای جوړه کله او هغ په خپل سامان کې کې خو ده چې خپل سامان کې غچت کې خوو د دی چې را لعادي او تننی مداریي د دا دواوغ سامان نه یو د جام روغ پټ کوو او هغې اول په مک کې خرکری دی دی د مدینی وو اوغجان وړه دی په مک کې کره دی ل دا غ واقعې طرف ته اشاره دا دته د مرض موسیبت رکلو م بعدې سولا تهونه همم راګېي به تاسو دی لر من بعدې سواتې پس د مو نه په یو سامانېبلله نو قا سمونه بکې دی پهلابانر طبتون کرته شک وي تاسو په د ایبانې تاسو په شک راغئ ل تاسوې داور راله که د چې په چابانې داوی الب نهال مدهی ی والا من انکه داې واله چېې دی به ګواان پیش کوي او چېڅوک منکر دی هغه به قسم کوي لکه مثال به تو تا په ما باې داواک د زور وړ چې ستا زما ور پتابې زما زور م پای دی او زره تووام چې په ما با دی نه زه به ګوا پیش او چې زوام چې نه شته دی نظر به قسم کوم که زه د قسم نه ور شم زورر کوم او ک تا په ما ګوهان پیش کوم بیا به نظرور مپ رکم او جو وahan در ثمنون بیا بنده قسم کو چا جو وahan موجود دی نو بیا بکسم نی لدار شانته انر طاقت کثرت تاسو شکوي په دې باندې دې بسوې قسم بکې په قسم کې مله خبره لا نشتری به ثمنون ولو کان ذا لا خلو من قبل قسم سره ثمنن دنیا لدا ولو کان ذا اگر کدا مال خوب دې نزدې کټ والے دې ولا نستم شاعت الله انه ظلم من العاصمین الله بتر مونږ غواړي رااله یقینا شوب مونږ پتا غواکه خامہ کا د ګناغ آرنا وینو او سرا علی اللهم مستحق اسما فا اخر ليقوم علی دا ذکرو دا بودل دا عادی او تنیمه دی دځو کسم کو چې مونږ جام نه پټ کړی اگر جام خرڅ کړی نه اگر جام خرڅ کړی او چې کله یعنی ندمال نه هیڅ نه دي خرڅ کړی دې میچ دمال نه هیڅ نه دي خرڅ کړی او که سم یو په جام مونږ نه د پټ کړ او هغه جته هیڅ په خپل سامان کې دې ته جته معلومه نو وکړل د تحقیقات وکړ او مکه کې او درد سره جام مونږ ته وی دا جام چې دا په ما باندې عادي او تنیم اداري فرض کړو هغه جواز پرماده جام فرض کړو دغه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی چې دا سې کسان په زرګر باندې دواړو هغه جام فرض کړی رسول الله صلى الله عليه وسلم دعى على سيان جار وقت اوه اي تي ويي شابي قساموكه لو اوس داود چاشوا داود مري كوروالا شو داود مري كوروالا شو او منكر اغي شو تو البينه على المدعي واليمين على من انكر وازدن تك البينه على المدعي داود ايو كا لو دا د مري والته فاينو سرا كچند دي خبر شو على انه مستحق کدا تا دی خبر شیده مړی والا په دې خبره باندې چې د دوالو کړې ده ګنا اسمل کړې ده ګنا فآخران یکومان ان دوکسان او بدری مقاهم اپزاده دې دوالو باندې من اللذین استحق داغه کسان چې داوود حق شی او علیهم پاغی باندې مطلب دا ده چې دا نصرانیان وای دا جام دا زمونږ حق ده او دا ته نمونږه اغست ده اوس نصرانیان به دا خبره وکړ اولی وی د خپل ما له نه بیا خر کی او روس چې دا خو تللمونږ اخست دی د خپلله خبره نه موامل اولایان چې هغه اولاان چې میزدې د مري خلک دی په یپ سامانه بهله قصونه بخوري دا دواه په الله بانېله شهدهله ح من شهعاده ما دا مري والا به قسم خوریخه چې اوس دا جام زمونه دی لا شهادده له اصل کې په جام غستلوبانې ګانو نو چې ګانانی لدعوي والله قبكسم ک البينطال المي من حالا من انکه دا سول باید سا لشهعاد حق من شعادهه مع جن سخام مخاص جواییي لا د دووا ها ددنا یعني شتیاده وما لدينا زیاتن کوون د له من الظال من لكنن شمونங்க په د غ ذلك دنا داطبக்கت ده دا كما طرقتي تيره سی یو بسړې پګاڼه کې راګېره قسم بوللو ورکه او کله تک بیا خبره جوړ شو او سامان راو تاسو غلا سامان یو کسر راوته نو بیا به هغه توای حساب اوس به بیا قتلو کې ذالک لا یاتو دا طریقې رانی دې دې راتلو به کې دې شهادت تهګواه سره آل اوږه تاسو ته دې کې سراو یا خو یا بده وي هرګان تور دیمانن چو واپس بچی کسمونه بعد یی معنی پخ د کسمونه ددینا ګور دی کسم کلو کنه چې دا جام دامنغه ننده پټکړی اگر خپل مال نه هیڅ شی نه خرچ کړي لدا دا کنه هغه قسم دی ته بیا واپس چې تاسو کسمو ورو کسم نو وتق الله واسمع دا یاق مشکل لدا کی تړیش په ګور سونو کې شریک شې نو علي دی عیاب مالک وشه وتق الله واسمع اودیاری یاد الله وروت مو او ورو الله لا يهدي القوم الفاسقين الله توفيق بهدايت نورږي کون فاسقان تا يوم يجمع الله الرسل راغره چې راځمږه کې الله پیغمبران ويقول نو بو اين دي بادايتا ماذا عجب ماذا وجتم تاسو څخه جواب مله اوشه پیغمبران نو الله تاسو کې د قیامت پر ورځ باندې قالو پیغمبران و اله علم لنا نستدل علم نغتا ګور دنت کې لا علم لنا لفي دالم غيب چې په غيب باندې پپټوباندې ترپ یو الله <سؤال> پوریږي ان کان تعالی موږ له مو باندې خلکو په پیغمله اسلام باندې د امت امان پېښ کېږي نو څنګه السلام رسول جمع غنل رسول پیغمبران چې د اخی بڑا جمع کوي ته وایي ته ځل جواب درکو لا چې درته پورې موږ دلته کې وو دای کې ژوند دیو دا خبرو او چې موږ ته لو پاس ته د یمو سره یې لومېسته اېنا که تعالی مول غوی دې کینته وې دونکو په غو باندې اذ قال الله کلمتوای الله یا ایثم د مریم ایصال السلام زوی د مریم او ذکر کا نیه متی نعمت زما عليك فتاب علی وعلى والدتك فامور تاب علی یعنی ستاب امور مانی مچو بتامه مانی مچو سوره عالم عمران کې ډیر تفصیل ذکر شو مورلم د نبی موسم میو ور بے پلاره بچین مول اور کړه عزت او کرامت مول اور کړه او څومره په نمبر ور کړه او سلام دا عزت در کړه چې خلکو سره په ځانګو کی خبرې کړي خلکو سره په بډا والی کی خبرې کړي خلکو ته کتاب او حکمت ښه خلکو ته تورات او انجیل ښه او مارغب جوڑے د خټه لا وغه بالو زی دا دا په خلکو ته ته مطلب دا دمر موجیزه تعالی در کړي مړي بد الله په حکم باندې ځوان دي کې او جون دي کولتا او مرزادرون هغه ورون هغه الله تعالی پلازمانيه روهو درګي مرزوال له الله سيحت ورکو د رسول خبر پتا کې موجود دي دا ستا زمانه متونو پتا باندې ايسا يه تو كه بيروح ال کله چې مضبوط کې تو ما کو پاک پرشتہ باندې تكلم ان عس في المهد وكهلا خبر و د کول خلق تر پزانګو کې او پغې کې او وكهلا في المهد پزانګو کې وكهلا په خو عمر کې و تو کل کتابه او کله جو خو دمونږ تاته کتاببل حکمت او حکمت سنت و توات ته تواتول جي لو ویل و تخلو کو میلت و, و, و, و کې تو اې او کله بچی پیدااکوت جوړو ته میلت وې دخاطرنا کل ات تویرې پشان د شکل دمارغې زما کو کمبانندې فتن پخفیه ل توکې به کتاب هغې کې پهولو دا چې هغه مرغوب او مارغا با حکم زما باندې ګور مرغوب الله مرغوب اسلام السلام د خاتې نه جوسته او که به چې ولا ورته هغه د الله په حکم باندې دا نه به مرغوب جوړ شو واجب ويته وتو غرهل اقمها او صابه جوړو پیدایشي هون ول ابرص برجمرزوال مرزادیه ون وتوي ته توکه باذن ول ابرص ابرجمرزوال باذن زما په حکم باندې وې تخرج الموت باذن او کله بچتا ریاستل مری د ځمکې نه زموږ حکمواله وای ز کففت بنی اسرائیل انکه لوی نه متن در باندې داو چې بني اسرائیل در حمله وکړه اصل واقع دا و چې بني اسرائیل مریم علی سلام عیسی علی سلام کې دی انکل لکه کله دی کې دی انکل نه هو تغیر وکړي چې ثیرې وته او په الله تعالی شاهد وګا نو قندېدان جوړوي چې شاهد وګا نو قندېدان تعالی دی چې د دی او ته وی ورڅو وی دا عیسی علی د دې د په دې په موضوع سره د جېزال اسلام په سلام او تیانو ته تعالو الله دی اسلام په شان دي نو چې په شان دي کورند او خپل مرګره وجو دا يهودا دا منځوبه وړ کړو ها يهود ډیر زیات روان خلک ته د دې دا غالاکي گورنر څخه خبره کول چې دې ګرفتار قاعده قتل کا نو اغله ګرفتار وو دا الاکي د گورنر خلاف یو د साजिश او چلو چې خلکو احتجاجونه راوچو نو چې احتجاجونه راوچو چې د الاکي جو س بحالا فرادیږي بسې تعالې سلام شهيد کړ الله پاک بچ وای د کففت بني ترایلاند ته چل چې مابند کړ بني ترایلستانه هرځه تاونګل وينه آتا چې راتلو خپل تعالی د پوازه او د لایلو باندې عيسو عليه السلام صرف دول څمرګري او خاص خپل زمعلك هواريه نوته وي فقال الذين و الى ان تسانو کفرو كبره كما هم دينه ان ها زيلتين روم مبين مگر جادو کار و اذا حيت الى الحوارين قلت زلې واچو لمونه حواريو ته حواین مخلی نه ته و کسان هغې کې خلاصو عامې نوبي دا چې ایمان را په مابانې بول په پیغمبر دمابانې قالو د عملله مږ ایمان را وړ دی و حده مسلمون کنن لګ مسلمانان و قالت حواري یونه کلهچ د مخلی خلاصو بکې ي زمر یي سب نم ایثال اسلام ځ ستپ او ر و کا او بکې ر ته واقع داې وه چې کله پینثاله اسلام ایمان رالو نور خلک سرمشریک شو وو ن چې پینثاله سلام ایمان را ولو فثاله اسلام ته چې ته اللهجل ل شان ته ووایه چې په مونږه بانې د آثمان دی درستخان را د دا آسمان نه درستخان دا وو چې یو لور اوګ درستخان هغه د عسمان نه دا را روانو زمکې د کته یو که تاسو نه بيین کیږي اسه نه وړه کیڅه جوړا کړل نه دي کې مې یو حکم نه کی مان غوښته انده کې څنګه وکړل دا نه دا غاسمان چې کله ادرسخان را شو سره وخوا وکړو کې عمره او پکې او دا وخوا جوړای چې دا نیساله سلام وتو وي دې درستخان خو را شو خو خيال کړی دوا کار وتا ځو یو غتنې دی غونو کې ناشې پټوي بره او یو بزافې را کوينه او بني کرایل دغه شانته وکړو دې ځیرک ولا کوجیبونو کې واته دا خو د جنت له راغله خراسو د درښتخان بیا واپس لا واپس لا خو د جنتي خراس کې کیسانته د جېصاره کې د جنتي خراس پرځنو کې الله تعالی شادوزان او خبريران جوړ کړ اذ قال الحواريون كلتجوا المخلصين يا انس لمريم اي, إي سال سلام زيد ومريم هل استوي رب ربك يا عبك ربك ون زیره ست و پهو ماطاقت نه د هغ ت پته و الله قدرت واړ دي يست و ماه د کولو یارهکه چرتهمونلی دا کارو که دا دوای کوکه نله چې رالي عليه ن پهمونږه ماې ما د ته من سي ثمان یو درستخان من سي د بره نه قالت تقلله لوتهثال السلام <سؤال> ېې دا الله نه ځکه دا او کله چې موجيزه ول نه لا بیا به دربان این کونت مؤمنین کی چلته اے تاسو مؤمنان قالو نوایدی نویدو وا او غیندې نویدو قالو موږ غنه اخلو من هاجه قراقو کوم غندېنا وتطمئن قلوبنا او مطمئن شيرو نزد موږ ولعما قوسو موږ القد صدقتنا کتاب موږ تديشتال وليدي ولکن عليها من الشاهدين او ثمګه عليها قدير من الشاهدين د گواهان موږ په دا غواحي کوتی صلی الله علیه وسلم موږ درسته خان د اسماءنا لاو خدا مطلب داره چې دګډ خبره و سره پم باندې پته ایثال اسلام مړیم رانددي کړ وو چېکم دوو هغې والله هم دا الله پر حکم روغول او برګي مرضوان والله عم روغول او خا رک بیا هم جوړ شوو ه به مته خ ته کې د ګډ ممسله وه قالته مونه به دواییي بیاو قال ای سب نه مریم وویل الله ویل ایثال سلام دو د مریم الله هم اوس اللهم ربنا دا وسيلة دا اللهم نمو بانه اللهم ربنا اي الله ربنا ازل علينا معايدة من السماع راوليگا دا استخد من السماع دا اسماء الله دا برنا تكونوا لنا كشي دا پارا عيدا لأولنا اختر دا پار داول نزم دا وآخر ناو دا پار دروست نزم دا وآية من كون شانستا دا ترپا یعنی منگا وپذر ربنا بي اخترم کو ورزق لا وان تخيروا ازکی نو ر ذکرا کی مون نه راتی خور غره دریدت قال الله انی منزلها علیکم فمن یکفر قال الله الله جل شالو تو ز رالیگون کیم تاسو لرا تاسو لرا علیکم اذا یکنت زر علیگون کیم د درسته حال لرا علیکم بتاسب علی فمن یکفر چاته کفر کو بعض منکم فسد دینکم استغفر فینی اعذب او عذ ابله اعذبه احد من العالمین لیکن جب عذاب ورک دا رہا 10 دئلا 10 عذاب ثنا به ما مایا او تنل مخلوقاتنا و اذ قال الله يا عيسى الله ولا بي عذاب ورک کرے و قال الله يا عيسى ابن مریم انت قلت لله اتخذوني و امي الهه من دون الله دبن مثل ذکرت این وان د آیات عیسی علیہ السلام الله ته محتاج اې اپیغه الله نه دی قال الله عیسی علیہ السلام الہ نه دی الله ته محتاج دی وَلَقَالَ اللَّهُ كَلِمَةً وَهِيَ أُبَيٌّ لِلَّهِ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ زَيْدُ مَرْيَمَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ أَتَعْلُونَ خَلْقِي دَعْوَةً وَأُمِّي إِلَى الْعَائِمِ مِنْ دُونِ اللَّهِ يُونِسُ يَتَاسُ مَا لَرَا أَوْ زَمَامُ أُرْنَ لَدَ خُدَايَانَ إِلَّا وَدَ اللَّهَ يَعْنِي لَأَنَّهُ إِلَّا ذِكْرُ عِيسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي دَرَجَةِ الْعَلِيِّ الْحَدِيدِ يَوْمَ اللَّهِ يَوْمَ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ وَيَوْمَ مَرْيَمَ نوبو عیسیٰ علیہ السلام سبحانکا پاکیر تالر ما یکونو لینے دی مناسب مالر انا قول ما لیسا لی بحق حقس چه مالر پاغیبان سا حق مشتره این کن تو قلتوو کچارتا ما بی لذا خبرہ فقد علمتو تا پاغیبان پوئے تا علم ما فی نفسی تا پوئے آغس چه زمان پنفس کیلی ولا اعلم ما فی نفسی کا اوزن پوئے گم په هغه جستاب علم کې دی الله لنف صبر مڅه دیته بل کې هغه سچ علم کې دی یا نفس چې موږ په ظاهري معنی والو او که په اس ولله جنشانو ته اوسه او الله په دی مالک ويږي ان الله تعالی موږ به کیننته په پکو پټو له غو باندې ما مان دې ویلې ریته الا ما مرتنی مگر هغه خبره ټکم حکم تا ما ته به باغی وله اني عبد الله ربي و ربكم چې عبادت کې دالا چر زما ده و رب زما رب تاسو دې ګره دنت کې مساله دو ربوبیت ایصال سلام بیان کړه چې رب اللهم نه ما رب ما نه و كنت و كنت عليهم شهيدهم ز ګوا ما دم تفین درسو پوري چې و ما ز پدای کې فلمه ګلځتا او پاتکه مان را زده یازبه واغستمه اسمان ته روح او چټکلون کون تان ترقيب عليه لهيته ویته نه خاص نه غبان پدې باندې وان تعال اپ کو نشين شهيد اويته پاره شي باندې ګوا حديث کې راځي رسول الله صلى الله عليه وسلم یې ځنه او جالې چې وی جالې پدې ځای باندې جبرائيل عليه السلام راغې بخاری او مسلم کې د احادیث ته مشکات العلماء حدیث را لته کړې حضرت جبرایل علیه السلام راغې وای الله جل شانو ما ته داهو کوم چې محمد صلی الله علیه وسلم سلم ورشا وغته وایا چې کله و خراشی لمنګه تاسو د امت مبارک راضي کو نبی علیہ السلام زمګه د پاره جوړ او الله ول جبرایل علیه السلام راولې پار... کو چې د دې د پاره د دې کو مبارک بده خوشاله مخه کیږي ان تو ضبمون ین نهم بعضو ک ایثال اسلام عجیبه خبره کې او نه بیا اسلام هم چېزه به دا چې خبره کوم ان توه ظمونینین نه هم بعضک که چته عذابر کې دی ل داستا ب دی عاددي و ان تثر لم ک چر ته بخه کېته دی تا فین زور حکمت واه قال الله او نو بي اللهذا ومو داه غرض ده ی ف دتي نه چې پاییدهبور کې رشتتیا وون کو تریخیا دغی محینو توداغی توخید هغه پایده ورکین له هم د پاار دی جلاتون جتون ندي تجري من تحتاً هارو چې بهگی ولاندې دوو داغې نولی خالی <سؤال> دي نپیا ب همه شب پهدي کمشار ررضي الله عن هم خوشالهبي الله دد ناوروان هم او دیی عا هو دی و پوشحالی ددي اللهانه ذلكل فوز اوزمدان د کامیابلو یا للله مل ک سرما اتې لرا بس चाहिد اسمانونو دا د مزکو دا او ما فيه نه ارچه په منځ ذکري او هو علا کول شيان قدير دا الله په هر شي باندې قدرت وانه دی بسم الله الرحمن الرحيم سوره الانعام وترتيب د سورتونو کې شپږم نمبر دی وترتيب د نزول کې پینځه پندستم نمبر دی د سوره هجر نه بعد راغلي دي او د سوره سوافات نومخ کړي مخکې سورته بیان ده خبر او څه جو او هل لا غیر اللہ لا بغیر بل چا اواز کون دغه اغه ثاروي چې دا اللہ نه بریم په ریباله اواز شي دا حرام دي دغه خبره مختصره کړو صورتان عام کې بډې خبره باندې تفصیل کې او صورت مائده کې دوه مراد تنظیم ذکرو شو چې خوراک برابر کې د خوراک اصلاح او ته نو کې ارشاد دې په آیات کې اعلی مقصد چې خوراکم برابر کړو اوس عقیده برابر کې توحیدو پر صورت کې کے پدی خبرابان حکمو چې اے خلکو وعدی پورا کے اقدونہ اغر پورا کے ندلتا کہ بیان د اصل دو قود درے چاگر توحید الله اللہ سر جوادہ کرلے اللہ یو امنا اسمی رب دارے مکی در صورت ماہیدینم صورت ماہیدہو نو اے الله پر منگا بانی ماہیدہ نازل کے زکر منگا او صورت عناعام صورت عناعام د سارو والے صورتو اے اللہ موږ په سارو کې شرفته لته ځکه هغه په سارو کې شرفته الحمدلله الذی ها دا ود صورت صورت کې پسول قسمه له شرق باندې شرق ته طرف شرق دعا شرق عبادت په دې ټول باندې رد, بان رد الحمدلله الذی خلق السماوات والارض تمام سی پسونه د خلایتو ها صلی علی رضی ها الله چې پیدا کړی د اسمان او زمه کې وجعلت ظلمات والنور او گرزولی دی تیاری ونور رناغانی شرک و بدعات یا تیاری ونور رناغانی رضوش پا ثم اللذین کفرو بربهم یا عدلون بیاهاوی کسان چکو پرکڑی دخل رب سر نورون برابرین هو اللذی اللہ آغا ذات کوم چې کم تاسو پیدا کریے تاسم انتو اندخٹینا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم په حدیث کې پرمایلی دی ویلی دی جد آدم علیہ السلام پیدایش دی اونو الله خارنا او داغه ته خارشه دا لداه خارش مختلف او زاینونه راغسته و لږ بازي او ناد د ادم علی السلام اغازمه سره موافق پیدا شوی دی ګور بازي ځمکه سپينه را بازي طوره را بازي طور درمیانه ده بازي نرمزاج مزاج ده بازي سخت ده او بازي ځمکه دا چې د تغتی مزاج ده بازي ځمکه پاکه ده بازي ځمکه را پاته نو ادم علی السلام کدا ټول خاور را جما او دا هغه مزاج مطابق دی دا هغه اولاد پیدا شویلې و الذي الله غزات خلقكم چې پیدا کړی تاسو مين تین انده فاتنه او ولنه پیدا یې انسان دا د فاتنه شویلې ثم قذعجله بیا په سلام کړی دا د نیټه د مرغ واجلم ثم او نه تم کرره دا الله جل شانو هو تردا د مرغ نه بیا را پورته کیدل دا دا, دا, دا الله جل شانو هو تر مکرره سمانتم تمترون عنده دا اللہ سرده سمانتم تمترون تمترون بیعتا سو شکوئی و هو اللہ فی السماوات دغا اللہ پاسمانونو کے باتشاہ دے و فی الارد و قضنکو کے باتشاہ دے یعلم سرکم وجہرکم پوئی گی پپٹ استاسو بانے و پکار استاسو بانے و یعلم ما تکسیبون او پوئی گی پاغ سبانے جتا سکوئی و ما تاتیہ من آیات من آیات ربیہم اللہ کانو انہا نظر راغلی دی تهسم موجذا سر لخه د نشانو دله خو در تا نامهګد د غېمه خړون ک دی فقطقد ک ضبو بالحققيې یقینلی دی بت د دروغوکلبلحق کې حق ته ل ما جا اوار کله چې راغې دی ته پهڅ ېیم به او خبر بشی خبر بشی شي چې کله هلتهې وورشي پهڅ تی یم زر دی چرا بشي دی ته به او ما کارو یستازیون دد ب تهجوون چې دی د هغې پهټوکې کولله میروله میرو دي نګورې کممهحلک نه وګوره عادیانو ته وګوره سمودیانو تهګوره اولی د الله د تونو نه را کېول نه مخاره حال میرو دی نګورې کم محک ناسمه حالاق کلي د منو قبل <سؤال> من کار مخک دد نه د پیرروونه مکل لاون فل افې معضای ور ک دی لره په مو ک کې اقت میوره و سرو مالم نمکل لكم اغطاقت ها غضای چه نلیل رکلی تاسو لرا دو مانی کولشی خان وارسلن سماع علیه مدرارا مال را لگلو داسمان نا پده بان باران شیبه شیبه وجعلن الانهار تجری من تحتهن او ما گرزونیو نهرون چه روانو من تحتهن لانده ددینا ددی دو حکم دلانده لولو نهرون روانو او نهرون سرا دزمکی اصلا را جی دزمکی ور سره جوری گی پکم ازمکی چه او نا اغزمت آغا کامیاب اغزمت ای پسلون اغزمت ای فا اغلق ناهم پس ما حلاق ون دی لرمی زنوبی هم پس ابب دو گناہون او دی مطلب دار دے کچھان تاکی پسلون او پا بادو بانے سو خلاس دے او پا قیمتی قیمتی مالون سو خلاس دے نا اغیب اخلاس چی ہوو منگا حلاق ون چخلاس دے گی پا عمال بخلاس دے گی وانشان آمین بعد این قرن ناکرین ما پیداک کتاباً فتر تااس پهله مسو مرا اخیر خبر داله که چرته کې رایګمونږ پهتابانه او کتاب په کاغزو کې فله مسوو د م کې غ له بیا دی په خپله لاسو مخامخ داسې ګورې داسمان د کتاب را روان او کتاب باندې لاس لاسوو خو بیا هم دلهنمېله قاله ل نه ک فرونواي با ان چې کارانې نه را لاسې جادوکار نه دا منظرر جادس کاره اعتراضونه کیت نه اعتراض دا کوي چې د پرتولې نه راځ چې الله پکپونه ک دا یو پیدا سره دی دزه په داای به الله پرته رالیګې وته ل جواب دا دی د چرته کې الله پرته را ولیږ د غره بر بیاستې جوړه نو بیا به تاسو د غ چې الله پرتول نه را لږله ځکه تاسو ته داسې سرړیګ چغهکاري وقال و دی نهله اوزل ړ ملکوون ولې نه لالي الله We now看到 formulas 우리� departed from Bel and Unless ولو know that We can perform it and if We know that we São一 bush and by coming to Belixel لا the number of them we can call it a call or give a battle So the first line we see, we see them and if we orchestrate weitched that our에는 the foundation لوخا مخا غډوړ کیا ورا غلیوا پدای باندې مایل بیتون هغه چدی کو کې اوس غډوړ دی دی اوس غډوړ دی دا نبی سره سلام پیغمبرینه مني نو د دینه بعد بيام دی غډوړ هغه خو بيام ثړی نو بیا به وی چې فرښتنه نه لرو وانا قدس تو دی دا دیسه تا کوټو کې کې خبره منل نه دی ګذاب ابوبکر صدیق پہچانته چې بس برابر دا بس موږ لا لا اله و انا قديس تو نه در رسول من قبل کي يقينن تو کي په پیغمبرانو پور من قبل کي مقيص انا فها قبل الذين فسرنا ذلچ پاګ کسان باندې تخيرو منهم تو کي کړه دري پور منون ددینا ما كانوا به استهزون اغا عذاب چې دوی هغه پور ټو کي کوله ان سيروا في الارض فنظروا ثم نظروا كيف كان عاقبه المكذبين ملچكروا اوگردوا پس نو کي کي اوگردوا سيروا في الارض اوگردي پس نو کي من نظرور بیا اوګوره ک فکان قی بت مکذ سره انجام د تغذب کوونکو که خلکو د اللهتونونه تضرو و نسبت کلو چې مه دا تونونه ننی دا تقبل بند او دغوی انجام وګوره قل وا ماف الس او آ ودو او چلر د اختیار ده چې پاس معلو کې پزممکو کې د ق الله او خاص اللهله ر او دد نه تپولو م کوي ت بیا او اونګوره اصله چې د کتابه کتاب اعلی نفس الرحمته لکله په ځخپل ځان باندې مهرباني کول الله په خپل ځان باندې مهرباني لکله لازم کړي حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم سلم الله چې کله ارش پیدا کو لکه ارش د پاره دا ولي کله چې سباقت رحمتي غضبې ځما رحمسته دې ځما کو غصب باندې مخکې شه دې ګوره انسان سم لوی دې ګناهونه کوي چې نه سره دا غینا الله جل جلاله او مې یو چې دروبه الا الله دغونا ہونو باخنا بذا اللہ نے نہ نواسوک ہے ھاگا خلچ ا گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی جوڑو نک جنگنے وان ترکڑی ا گئی اللہ باخلی دی او نبی مسلمانان چی دی لاخلی من نبی اسلام چاچے خلاف تاذشنو قول ا گئی اللہ باخلی باخون کے اللہ نے کہا لاجمعنکم یل یوم القیامت لا ریب فیہ خامخ راجم مبذ کی تا سوھا غرج تے چنشتے چت پا گئی ہیں قیامت د دا د ش نه ده خاامه خا به را کسان ختیان په چې توانان کې اچول زارونه خپل په لا منون دپ د ایمان نه ایمان را را اصله چې توانی شي له هو ماسه که نه په لا وال نهار بند دلیل ذکر کويګوره او فيیک د چ آیاتون تندل د والله الله هواحون په هر یشي کې او نه خه چې دا, دا دوایی کې دا اواز کې چې الله موجود دی الله شته دی ولهم ما كان في الليل <سؤال> وخاص لا لا اغسوي چې آرام کې پښلا کې وو نهاره خوريږي پرښت کې او سميع والعليم اذا لا يريدن کې خو ده چې کلش پراشي لوهار يو آريو چې هغه خپل مقام تر خپل ځای ته ځان ورسي آرام لږان ورسي انسانان خلقونه ته دي مارغان خلقونه ته دي قل غير الله يتخذ وليا وعب غير الله انه يستم ذ بالمددگار وا ته رس سماوات پی دا کې د اسمانونو نه ولاړې د ځمکو دی او وایو تیمو علی قام دالې نشانو خوراک ورکه انده الله له خوراک مشور کولې دې کې اشاره د مشرکانو ته چتا تاسو د هغه چا عبادت کوي چې هغه به خوراک کوو له قرآنی کریم ډېر د ادب کتاب دی له چا یې ټولې خوراک کریم دې په باتره توضيراږي چې کوم انسان خوراک کوي کوم انسان پسيټي له تاسو هغه آغ... تاسو هغه ځان له جوړ کړي دا د دا منداري ذمہ دار شو اذا بعد ذمہ دار شو علاج نشانو وځيره هغه خوراک ورکي او هغه خورا... خوراک نه کوي کول وايي پیغمبر علیه السلام ان یو متر یکن ماته حکم شوی د انا کون اول من اسلمه چې شمزه اول د هغه تعالی د خوراک انسان خوراکي اونې جوړ کوي غیر فرشتم خوراک نه کوي انسان خوراکي زکه جوړ کړي دې شد کې را محتاجی موجود دي د څنګه خپل محتاج چې اونورای جوړای دې ته د محتاج اغه عالم اغه بوډړ ډیر ځخ خاص نه کوله الله پاک وبات نبی رسول الله عليه السلام او الله پاک ما له ذکر راکړي نو اغه ډیر لرړای به نه کوله پاندازه به نه کوله خو بیا به د خپل بالغ دلالي یو ټکړ ډوړای شو یو ځل ته شاګردانو ډوړای پټا کړ چې دا له خوږه پاک مزه نه کړو ډوړای خو لنډه ټکړه ونیږي د بالغ دلالي په کار دی چې د توکل کولې کړې لا هو تريبي زه هر څومره نیک شمه او الله پاک اصله چې ما دې رزق ته مختالقي دا ډوډۍ چې دا د الله طرفه ده لدی ته ما الله محتاجه کې دې د وجدامه اې خې دې لایته انسان خوراک او لدې دې ووجود کوړي چې دا رزق ګور د الله یو مون رازق ته رازق ته خوراک ورکوونکي نو رزق ورکوونکي الله دی وایي وقل واع پیغمبر علی السلام یې نیمه ته ما ته ورکووم او کوونه اوله منه سلامات شمز اول داغه چاه چې اسلام راري او ما ته وکم شو دی دې خبرې واللاا ته کوونه نام مشرې چې مکیې د مشرقانو نه کلل ووا السلام غمره اسلام ان یاخواپو ی کن ږم دد خبره خبره ن توه دی که نا پر مالو کوم د قپل رام عذااب یو ناظیم د عذااب دره ځ ووي و چې څره مرتبل وي ن ظمره تنظال رسول الله صلی الله علیه وسلم چې څومره مرتبلو یوونو کچرت نه پرمانی کړي و او عذاب به ملوي لوي و او در رسول الله صلی الله علیه وسلم د دستور د رف پرنا پرمانی نه شېخه او مې يصرف او هغه څوک چې واړو لکی انو دا عذاب د اغنه یو مېزم په دغه ورځ د قیامت فق درحمه وو په درحمه وو ځکه د قیامت عذاب دې لوي څوک پته تینږي ځکه دا الکل فوز ناز د امداد کامیابی نویا ویم تهکرله او ب زورین فلا کا چې فلهو الله هو که چرتههچېې تا ته ب وررن چې تقلیب فره کا چې فلهو نو کوون کې غله الله مګ دغه یو والله دی ګوره ب زورین دا یواځ نه کره را ون او لما دی ته نه کره او ماارې پېته شي او ب زورین چې هر کسم تم کو وړو کې وکرغاټو هر تلیب چې دته دورین د هغې لري کوون کې الله دی علامہ ما ودی رحمتہ اللہ علیہ وکاس چې هغه خلق د آیات ویل کم خلق چې نورو خلق له منډې وای غره زور نیولې تکلیف ویل او امشاله په وړاندې کیږيولو چې خلق په تکلیف کیږي درگاہو نه تا وی ویم سکلاب زورې کچات اوره سی الله عطا اوره تا الله عطا ته تکلیف فلا کاشف له انه نه نه کوم کې داغه هغې دا دپار دا الله هو مگر دغی والله ویم سر ک ب خیررن په ال کل چین قیل به چر ته او رس تاته د سر خیر کللی چین قیر دا الله په هرر یو باې قدرت دی اول قرو ف ق بعدي د الله زورور دی د پااس د بند دیگه ا خپلو وول حقيمل دا, دا, دا الله حکمت والله خبر د عليهلی ک یوکس زاډیر زورور کی غم الله دنی چې ور وور کې د ورځې خو میږي که نه پ دغ ایې خو کم زور دیکه د داان ډر زوره وور وئ خ دا م خو د ځان قل لې پې اکبر و چا اکبروشهعاد تن مشرېو د رسول اللله ول الله عليه وسلمله تپوس وکو چې تا پهې پغمبرای بمون د د سوګواي و ک او نه دا ایيات لا شو کلل و چا اکبروشهعاد تن ووایه کم یو دی نو دی پهګ کې خول الله ای الله در لوئے پر گواہائی کے شہیدن بینی و بینکم گوانے پامینز مات کے پامینز تاسو کی وہو خیئے یلئی حاد القرآن اوہی شوید ماتا دے قرآن دا قرآن مقصد تو لئے ان ذراکم بھی چیزا او بانے در طوام چی مسلمانانو کیامت را روانے دوزخ را روانے عیساد کتاب را روانے پولی سرات را روانے پیار شئی لئے ان ذراکم بھی چیزا او یا رم او هغه چاته جوړه سیدا قران کریم و من والاو دا قران کریم یې رستنه عمرته ااینکم لا تشهدون دا قران رسول کتاب دی ااینکم لا تشهدون آیات زخان خو ګواہی کوي علما الله علیه تنخرج اشتدال لا تر جواحالو زذ د خبر چې الله سبحو خدای است دې نو کدي چې او نو وای پیغمبر علی السلام لا اشهد زذ د خبر ګواہی نکوم قول وای پیغمبر علی السلام انما هو اله واحد وان اني مما تشركون یکی نن د غل علشان او مددگار دی یکی نن ز به د هغه کتاب چې تاسو شریک کوی الله سره الزینا که کسان اتیناهم کتابا چې ورکه نو تمه کتاب یعفو نو په جنید فهو يجب أن تكون قدروا من صداقتات في كتابات كما يعرفون أبناهم لكن سنجل أن تكون قدروا من قبل الذين خسروا أنفسهم آخر تسالة تعوان كي يتولي ذالون قبل فهم لا يؤمنون دهي ما أنراري ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا وكربا وكربا بآياته إنه لا يفرح الظالمون وضع <سؤال> دي زيناء زجر په پا شرک چې چیده تاوان که دلو سبب صده دیولی تاوانیان دی ومن از لما سوگ دلوی زعلم ممن دا غشانه افتره چی جولتن علالله کذبا پا لابانی دروغ او کذب بی آیاته یعنی اسبدد دروغ کې که یاتون دا اللہ اتا انہو اللہ یفلحو ظالمون اکنن شادنا دینک کامیع بیگی زعلمان ویوما نخشورهم جميعا سمنا نقولوا لیلذین عشرکو این شرکعاوكم الذین کنتم تزعون اوس کله چې کاتر راجمه چې الله تکوو کې چ کوله خدایانو تاواونه اوکې من دغه وختې بد بیاقل سمونونه وخورئ دقاسم په الله مونږه مشرکانانلو لوګه په څنګه به خپل ځانمانې د روغئ و یو منشروم کله ب چې من قون ل نذ عاشهکو بیا به وایي من هغ کسانان ته چې مشران دی نه شوه دي چکانان تا سوال کسانان کو د اون توم تزون چې تاسو په هغې باندې குمان کو سم لم تتكون فتننه تو بیاني نده جو بدد இல்லلا ان قالو والله ربنا ما کو لا مشرين ل دا خبره چې و بهې قسم په الله والله ربنا قسم پاله چې ربز مونږ دی ما کو لا مشر نومونங்க مشران اون زروه كيف په قضبو الان پو س سررننگ دی دروغي پپلو زانو نو باندې و لاان ماکان روون او رکبشی دینا آغا چی دی دزانا جو اول التبتن آغا خبری جونشی دزان ای اواز کو شی لئے ازوان را مدد شی لئے ازوان مجندتا اللہ بوتنے او پاتی دی دا آغا عبادت کو آغا نیک سارے ہو وَمِنْ هُمَنْ او باز دینا آغا دی چه غوقت دی تا ته یعنی قرآن کریم ته تا غوقت دی پن ید دی اعتراض بانے او ریے خوش بعض الذين اعرضوا عن ذكر الله وقد تاتا بنيت به تراز با له وجعلنا على كنوبهم عكنه ان يبقوه لو قرذل دي مغه پزنون ذدای با نه پردی ايققهو چ پونشي دي پدي با نه وفي تو کو گون ذدای کي درونواله نه وين يروقو الايات اللا يمنو بها كتتو ني دي هرن خن ایمان نراري پدي او پدي پیغمبر ح تاجرې پورېز ااج اوکه کله چې را تا تاته یو جا دی نو نهکه بحث کوې تا سره جګړه کې تا سره یقولور لنج نه کفرو بس جنګوله جګړې شروع کی نو چېې نهونه شي یقول ل نه کفرو وا یا کسان چې کاتهران انها الله سرو لولې نهلی دا مجر کیس د پخوانو مر د پخوانو خبرې دی شروع کړي دی وه هم یه هو او نان هو او دی چې ن هاونه عنو او عنو د منکې خلک ددېقرآنا په خپله بانندې منه کېږي و کی ده ده هم نهدی دی الله یم حیکونه نه حالاکئ دی اللهسم مگرر خپل زانونا و ما شوو او پهدی کې شور نشته یا دیی چې دی لو پپله باې م لري کېږي خو هاون عنو باندې منه کېږي دپاتې نه کوي لقد رسول الله صلى الله عليه وسلم ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترى تباياً كوا تباياً كوا والله لن يصل إليك دا, دا شيرون بيات نبي عليه السلام ترى نبي عليه السلام تولى والله لن يصل إليك بجمعهم حتى وسد في التراب دفينة فستع بأمرك وما عليك غضازة وأبشر بذاك وقر منك عيونة تقريبا دا وینځه شهرونه دا غترو او یو واته روارو د دین کار کوا او خپل مضبوط مرد دین کار کوا هیڅ کوم د تن څوخته نشي ویلې درده پوري چې ځخاور تللاشه او خار بیان کوا ذلیل کیګه ما او زیره ورکه په دې باندې او په دې باندې سترګي اپو او ما تاله دعوت را کو ما ته دی ودعوتې ما ل را ما ته دا پتا دا چې ت سیت نسیت کې او ماته دا پتم دا ده چې ته ډیرر اماتدارې او ستا دادنین چې دی ل دا د ټولې دنیااز دی قیمتتی دی دی اوکت لول ملامت او حیظار مث بتین لووجتهې سم دا کمموبی نه دا ته پخې دي کېې و کچر تهې دا ملامتیان و او خلکو به و ابو طالب د جاهنم د نه ایمان راو دومره خلک سری او چې جانم د یارې ایمان رارو او دا ملا متیان نووي نو ما به با پهې باندې څخه کړی زه به در سره ما به خلکو ته و چې خلکو دا کللیمهور وایي خو زه به د جپ د پی غور نه یاېږم چې د مکیېجی نکی به وي چې ابو طالب د جااهنم د غور نه یاری هم هاانو و او نان مطلب دا چې خلک د خلکوونه دی بچېګورې خپلتلهه شوی دی خوله خلکوونه دی بچې شروعونه او د دی نه کوېږ ولهته اف سررن ی حال به دوکې پاله نارې کله چودې کې دی ال نارې اووربانې فقالونو ای برېلی ته ه افس دی مونږ لران نو رددو حال غایته سخواال نهینګي کې انسان هموم رتب شي غضایته نه چګېږي نو چې واپس شو مونږه د ته ولاو ک مو بیا نه او ته ذب ل <سؤال> بندړهمونږه پایتونو درب ز مونګ باې کوونه من ممن شو به او ش به مونږه د مومنان نه بل ببدله معکانو یو پوونه من قبلو بلکې کاره ب دی تاغه چې پټی دی من قبلو مکې دی نه ولوو ردوله عادو مانو هوان هو نو یا خیر د واپس ک که نه نو الله جل و که مونږه دی واپس کو نو دد خپل خو خراب دی ولهو وردوله عادو او کچار واپس و اپس کنیشی دی لعادونو خامقا رو بگردی لیمانو هوا انو آغتش دی منشود آغین و این هم لکا عذبون اکران خامقا دی در و ما هیئی الا حیاتو لدنیا نده دا مگر جوندو دنیا دی و ما نحنو بیماغو سینیو منگا دوباره لا پورتکی دنکی ولو ترائیدو قفو علی ربهم حالات بیتووی نیچو وخراشی او کچاریوی لیتا دی ادو قفو علی ربهم کلچو اولا ربهم مخد ربخ فلتاد اللہ مخد او دریگی قال نوبو عیوات اللہ تعالیٰ علیسہ آزاب الحق عیدہ ارس حق ندی درشتیان ندی قالو نوبو عیبوت دی بلا و ربنا یوازی دابا نوی چھے آو بلکی قسم بور سرم پوری بلا و ربنا بیشک قسم ملی پر رب زمینگبانی قال نوبو عیوات اللہ فضوک العذاب بما کنتم تکفرون اس کی عذاب رو فہاگسو بما کنتم تکفرون خه الذي نه ین توانيغ کسانکه زبو ب ل قا چه چېهغ نسبت دضررو و کري ب ل کا لاه ملاقات دا لا ته در دی کورې اج مساو چې را بشي دی تمت بغ تل لا سا په قالو نوایي بده یا حثرهتن نه ه افسود نااس په ببد سر را ي چې خبرې مرو قیمت یا م ما ته فقط کا مقیمت کم سړی چې مشه بذاغ یامت شروع انثاد کتاب شروع او <سؤال> غ صاحب کتاب ور قبر ق چې بورته کی کېږي او غټ صاحب کتاب ور سر بیا مشر ک کي تا د خ سره ل دی نکر ضب ب لقاله یا حتتننا افسود منګ لره اللا معفر رت نه یا پهاغ سبانې چېمون کوتهی کړړی واسی یا په ه دديقیعمل کې هم یخمونه اوزاره معو وریم او دی چېې پورته کې به پیټ خپل الزو ورین په شاګو خپل بانې ستړی سلمانه م سبب دنیا ست تن او ستهک سستی شي انا سما دري دربه د هغه دي بعري او مل حيات دنيا الا لاعبون ونهد دي خلکو د قیامت اول او دي خلکو د دين اول نه تول نه کوله مل دنيا وکره او مل حيات دنيا الا لاعبون وله لد دنيا نه دلړه تو ریخه چې دنيا د اجوان چه دالو بيو بسي دي او یقین د دم دغه شانته ټول عمر ما کې سره کې سره ستمره بدلته نه او دا هر بر نه شاته پاد شي لکه څنګه چې معشومان ل دا کوورټای جوړي کې اور سروانې کو مازګر ته را چې او هر سر ل ته ووررکې او کورتنځې او ر پهتنال ته کې شاته پاتې چې سبا دتهپوس نه کې ددل تن د کورټای جوړ کو یاو ومل حاطو دنیا ایان مون ولهون نه د ګون د دنې یا او تو کې دي ولت دارواخه تو خیرون او کور د اخرت دې دا غوړ د پاره دا کسان یو تقون چې تقوا کې افلاطقلون اته صدا کل کار نه اخلي حضرت علي رضی الله تعالی عنه بیان وکړ حضرت علي رضی الله تعالی عنه یو خلکو د دنیا زامن م جوړيږي د اخرت زامن جوړ شي د دنیا زامن م جوړيږي د اخرت زامن جوړ شي ځکه زوی چې د نړۍ د پلار د پاره ځټه کوي نو چې اوسو چې د سچې زوین د هغه د هغه په سممل دا وي قد نعلمون لاله ې نه نو د پو نه هظو کل قولون چې غمجن کوي تا ل هغهه خبرې چې د ی وي پهنم لاوکه زیبونونه کې نه د تذب نه کوې تا ولاې ظالمان پایتونونه الله با ن کې تا پسې به قسمک هم کې او تا غمجنکې په د قسمېسم خبر خبرې بر رالیږي چې دا و خو ور دا سره دشملی نه ده تو ګډېر خصالې خدا ته چې سوای نو استاد خبرې خو خلنه لکه ابو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې محمد صلی الله علیه وسلم تډې خصالې خدا ته چې خبر راوړې دا استاد خبره زمونږ نه د خوخه ولقد كذبت رسل من قبلک يكن نسبت د دروغو من قبلک خل ستری تربغ وزنه کې د ستری صفات تر اوسه لکه مثال پتورې ستړې او قاتل د خل قتللی هغه په خپل ځای د چابدی نه شي د کله نه چا به قتل شوو کوی نو بیا د خلکو بي شي ی یو سړی غلاگانې کوي نو پهخوا ماهې م غلاگانې نه کولی اوس غگانی کوي برې کاله مخکې غلاگانې نه کولی اوس غلاگانی کوي نو دې کاله مخکې د خلکو خو اوسې خواښ دی د خلکو دډېغللا ودی نه نه نخوا نو د خلکو د خلکو زیبت بدی شي خلک ک نه شي بلیابرو حالهکو دي بود بسضرو ص درلا را کووبل په علاه کونجو پهغه چې نسبت د درروغهشی دیته به اوضو دا لاسه کې دی نه تکلی پر ک او ح در دی کوورې آات سره دا چې راغ دی ته نهله انداد زمونه مچکات کې هی دی رسول اللهول الله عليه وسله و ب غللی روان شوم عشی لاوانها وتري وتاب باندې سخت طرست کومتی ر شوله کې سخت طرست ررسول الله صله الله عليه وصله تهویل و یو زللی روان شو حاج کې زم موجود بیا هغې ال لاغم ما چې ضم تاائب ته او په تاائبې و خپله مرضور نه داای برابر کوم د هدید مفون دغه شانت دی وای روانم یو ملک سره میلا شوه اصل کې مومن پې خلکو با الله داپدين مرضوط په خو خلکوبانې ملکو او سره ضه میلا شو ما ورته وویل چې زما مررگي دي زما دين د زما کار دی او تر دا کله موند سروایا موند سر مګر انشاء الله په تاسو باندې مضبوط کیه مالک د رسول الله صلی الله علیه و سره خبره کول چې خبره راکول ته چې نبی علی سلام سره یو خبره ولکړې مخه ته نه بلکوا والو او کسانې مرڅې کړې ته غټو نیشتو عايشه یې یې زړه altitude روان شوما د داته را روانوسمې هوشه اوم یو یو ځای دی چې غه ځای ته ز را اووردممه د زه په مشک راه چې زه په هووج کې راله ما بره کتل یو ور پر کې د برایل د اسلامو ما ته ور چې د غونه دا پرشته راغلی ده او د مکی دا غونه را جې صبی او دا بل غار چې دی ل دا او دا تا له دا مکیې والله په مک کې چ کې لبی د الله د دې په بچو کې بهدا څوک پیدا کی <تصفح> چې کلمه د توحید بو وي ليله لله بو وي د نبی دا سلام ته له چلو ته تلور کا چې و اوزو حتا اتاه النصر الله بیا دا چې و خړای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا او هغه چې ازمو کې تلبري خو دي صحابه براستې ځان پوري مګلې د رسول الله صلی الله علیه وسلم کلاړې ټکلو صحابه بوتلاصې څو او ځان میرا کاګلې ان مصلم رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام اور کرچی کلہلاو نو انتبہ بکیدو ودکیدو باغی کرا لو اند سرمانی د نبی علیہ السلام رضای خو ر یا رضای کو کو ورزات رشتہ دی د نبی علیہ السلام سره نایب وت سرمن خورول د نبی علیہ السلام سره غرمه کې وته نبی علیہ السلام ان ته چې نبی علیہ السلام بکنه لا پاتیدو نو د نبی علیہ السلام د ماجکما خلل تلوان امن السلام با غتو د اتر په شیشه کې راځم کول او بیا مې ماشومان وړاندونه غوړم دا خبره د خپل خوښ بو کوله نو بیا دا چې وخه راغی چې خلک محفوظ کيده داوده صوبې محفوظ کيده لاړه محفوظ کيده د نبی الله اسلام وخت مبارک هغه محفوظ کيده خلکو د برکت د او خلکو به د برکت حاصلو نو او یاداسې وخه تاور سره خبره وکړم او و اوذو او دئته تکلیف ور کړې شوې تا درده پورې آتا امنا سره نه چراغ امداد زموږه لا مبلا مبدل الکلمات الله نيستې بدلون کې کلمو دار سوقو نيستې سو بدلون کې کلمو دار لا لرو ولا قد جاءک من نبئ المرسلين یقینا راغله وتا ته خبر د حالات له شو یعنی خبر د حالاتو د پیغمبرانو وين كان قبر عليك يا رازم کچته ګران لګي پتا باندې مخالون نه دی خپقېږي دا خلک ستا خبره دا و ستا خبره نه نو داې کارکه که چر ته ک ته یو پوړه یو سرنگ دی په زمکه کې پیدا کو یعني داسې په میدان معتون لاړې فور دی یو سر جوړکه په مجززهبان دی او ته هغ کې روانې روان ځ او د خلکو تکار هلتهه تا کتاب رالو د خلکو ل دی ورکو نو بیا دی نمي یا یو پوړه آسمان ته لېدلله تهخوا پوړي روان شي دا خلک د تګوري اسممان ته وورې نو بیا هم ستا خبره دی این د وین کانه ک رالی کمم راضم که چارتګران لږې په تابانې مخون دديین تهان تر تغی نه فقلل د چرردستاطاقتی چې طلب کېته یو سررن فلا دی په ځمکهکیون لمناندر پایې سما په طرف داسمال پهستا ی هم بیاتن راړی تهی یو مجززه کتاب وله راړی مجززهله راړی داسې د شو راړی چ غ دی چې راړو نه بس یو مجززه وله شاء الله او که ترر تقخوا اللهله جمعما او لهدانو را مب دی په هدایت بانې فلا تتكونونه ل من جااهين نومه کېتم من جااه د جااهلاونه لما تجیب نین معون یقین قبل ه ل راغث ي ماوم چې اوري او رېدل داې خلکوي زما خبره مطلب داې زما په خبره بانې پوه شوید فيكر ستا دی خبرې ته خبر, خبر, خبر اوري إنما يستجيب الذين مرغير بلالالله داركي يكيناً قبله حق <تصفيق> لراغ كثاني اسمعون ورأي والموت آيباسهم الله أو مرأي لراجم بكي دي لرأي الله تعالى سمميلي ورجعون بيابده لأي الله تعالى ورأي دام مرأي دام مرأي دام كافر ومثال دام مرأي يعني كم خلق چه غيث تا خبره تغوغلق دي دام مرأي والموت آيباسهم الله قد يجواندي دي خودين مرأي ولولا انزل ولولا وقالوا وعده لولا انزل علي ايات من ربي ولنناذني قد بال سن خلت ربذر رب ابذنا قولوا ايها محمد برسلام ان الله قادر لكننا لا قدرت والذين على قد خبر بعد اين نزل ايه تنزل كي ايه ونخا ولكن اكثرهم لا يعلمون لكن اكثر الذين نقي نقي سو چکا وفي كل شيء له ايه تدل على انه واحد فهل يشك پدې خبره باندې دلالت کوي چې الله یک یو چی بی جناحی پلو بانے من مگر دا دی هغه نه قدست چې د اسمان ته وګوره اسمان کې دا چا پیدا کړې دي د جادو د وګټه کې چاټینګ کړې دي او ممین دابتن فی الاولد نفته ده چې ژوند سره فی الاولد په ځمکه کې ولها طويري او نو یو مرغۍ چې انوزی دي جناحه یې په وزر خپل باندې له عموم امثالکم مغردا ډلې دي استاد په شانته استاد په ما فرطنا غیدا الله ذکر کئ ما فرطنا فل کی تعلیم شه دا پشه کالی تو گور کنده پشه کالی پسر ک کم ما غدی پد کې ستدا چرډو دی یو سرمند ترکو ا یو سرمند اذن نټول د خاور نه او غله چې تیلې وळे نو هغه ته دا پته لګی چې مال چا تیلې راړو نه غجر ځان دا ورته لسات غله بیا وې چې دا د دشمن بتلې دومره سوچ کې چې دشمن بچت تنه یې بیا راوالي دا چا دا پشکالیک او ګور په دکټوله دنیا راځم ده تاسو سوچو کا الا ان من من امثالکم غردل بي تاسو په شان ته ډیرو متن دي په ما فرت ناقل کتابه مونږه کم نه کړی په کتاب کې من ته شي یعنی ضروری مسئلے هغه مونږه ټول د اصولو مسئلے د توحید او د مسئله مسئلے ټول مونږه کتاب کې ذکر کړی سو مې لارده مې ښورون واپس کړی چې لري نه قدرو آیا نام که ان چې ننسبت د د روی کوی دی ياتتونو زمونګ تهسممون بکمن ل داې تونو کېې چل دی نه نه دا کې په خپله باې چل دی سمن کانهدي بکمن چاه ګې ف ظلمماتې په تیرو کېدي دته کی یون نهې او یونون ظلمماتې نون چې دی په تیرو کې نهدي په تیرو کېي م یا یل او چله چې مای یش ایلو اغسوک تیغواری الله تعالی یوفن نه ګمراه کی اغنرا ولی ګمراه کی نه د دې د وجنه چې نه غوګ د الله د پار استعمال کړي لیسرګه د الله د پار استعمال کړي دې وګونه د الله د پار استعمال کړي زکه کڅوک یې ترازو کی چې الله ولی ګمراه کی زمکه د ته ویل چې صم و مکمد د زارون کول کړای د حق نه نه د دې د وجنه د و مای یش ایوا اغسوک تیغواری الله یا جلو الان سر راې مستقیم گرد دی پهنی غلاهبانې ن غلار بانې او لګ دی یخدي ایلي م بس د چا کې چې انابت وي اغ الل د یف کې خا ی م دا د ققرآن قایده ده پلووا مره سلام را تکوم خبر را کې معغنا تااکم عذاب الله چر را چې تا اذااب د الله او کو س یعنی دا قیامت عذاب او قیمت دا الله تاسو تهراولي عذاب الله ، عذاب دلاء و تتكوم السعاد ياراج تاسد كيامت ، اغير الله تدعون اغير رعلا نبتاسم بالسكر ان كل دم سعادتين كتيرتين اجتماعين بل اياهو تدعون فا يكشفوا ما تدعون ان تساق ترمان دلائج ان يجعل الله تعواسك بل اياهو تدعون يوقس و يو, يو الله نمان صبح بات قل مرجل سرم ملاو شو و يلق مسلمان شو يستنجا وما الله په هوا کې منه ل دی دهری و خو یو من مبلته طمه او فاجات کې چل لاې او هغه ټې د خو نه ور چې یا الله نو ما چې ب فرس کې د انسان پهې فرس کې دن نه په ز کې د الله یا پرو دی ک هر تممره الله نه ان کار وکیي وکوکې کی خو داسې یو ضای را شي چې پاغې کې بد الله تااز کې بلې یا او ته خاص تاسو باندې الله لرا بلين فیک شیپ لری بکی لری بکی ماتدونه الهي تاسورا ماتدونه الهي هغه چتا سرا بلي الله هغه مصیبت دنا الله بیا ندی کی انڅه عاجته او غواړي الله تعالی او قال له غواړي بس مصیبت پکل ځای باندې وطن ثونه ماتو شری کون او هیر او هیر او تاسو ماتو شری کون هغه چتا سره شریک غني الله الله سره هغه دغه هيري ولقد ارسلنا الى امم من قبلك او يكن من من الذي ليدي قومه تمكثان ببران رسلان دن ترجم مالسربذا خبرك يا رسول فان اخذنا بالباساء والزوراء لعلهم يتزرعون لولث من غير رب لدقوا بمرازن بام خام خاسد يجزنك ورا بيغبرات الله راولك لخلك خبر ان منلا د چې خبره او نه من نهله نو الله به تکلییکونه راستتن کېد چې پهې تکلییکونو کې ما تجزي وکې ل چې کلی په تکلیفونونه چې عجزي و لکه بس الله ته خوشحاله راست چې خوشاله پر راست دی نود خوشحالهوو په خپله خوشحالو کې خته وخته وخته و نان سا اذااب رااستونه نو دوه عذاونه پ رال خو د یو و خوشحاله په منې یووه خوشحالي کو من کې را له ګ چاپر ته اذاب راغې فله وله دا تدلیق چرাজি دا د دې د پار راځي چې توجه ال الله وکړه ګور ځم مو مؤمنان چې کله الله پاک نه جوړه کی اول چې بيماري چې اول مريينه اولي بيمار کی چې بيمار کی نو پاګه کې د ذکر اذكار او ټولې توبیر باسي بیا په مرغ راشي سپاده د دې دنیا نه لاشي او چې کوم دا چې ا خوا دې خوای نه نه ساتي اړو څوک نه خبر لږه چې تمش دد مطلب دا ن چر داسې سړی دغه ولما او باندې داات رانا ساي مرک شي خو ګوره دانا سا مرک چېدن داابخنی خل دا پ نوبی ل سلام دد نه پناه وختې ده چې د مووتې فجاعت جا ات نه زننه پنا غواړم د هغهه مرک نه پهنا غواړم چېکر مرکې اوړ کې ماسیږي او دا بد م دی پهلو دا جا هم با سر را بس ولې ولې نه وا کله تراغی تعذاب زمونګه دی اجزی کړل ولیکن قصد قلوبکم لیکن سب شذنون دی وزیننه لهم شیثو علم منګه بل وزویر وچ زلس سره تختیګی ډیر خوراک سره زلس تختیګی د غلطو مرغو سره دې سره زلس تختیګی مرغ یادو دې سره زلس تختیګی ولیکن قصد قلوبکم لیکن سب شذنون دی وزیننه لهم شیثو علم ما كانوا يعملن اخستق ولدی ته شیطان اجری عملن وقل فلمعن سمعوا ذکر به کله دې هېر کړل هغه چې پهن ورکول شي د دې ته پدې باندې تکلیفونه میر څللو د پیغمبرانو خبره میر کړې دوه تا و بعض کل شي کلو کر من پدې باندې دروازه دهلې ما سم نعمتونه مل ورکول حتی اضافه له کل شي 5 شو به ما او تو پګه سجده ته ورکړې شو اګه نبا ستتن انې فلم دې لرنا صافا فاذا مبلتون نا غان د ناو ميدو توقعو دا عدر القوم الذين ظلموا الحمد لله رب العالمين نفرق لیچوم منده ها قوم چه ظلمه کرو نحب دلال رب دا مخلوقاتو لرا چې چکل ظالم مرشو نو الحمد لله وایا او دا ظالم دا مرد بوک الحمد لله و الفقاد ادانی شاکوری رحمت اللہ علیه دا خبره کرده قلو ایف عمر علی السلام رایتم خبر راکی ماتا اینا خضر لہو سمعکم آبا سوارا و آبا سواراکم تحسن تاکی اللہ واقعی تاکت اوریدو استاو تاکت دلیدو استاو و حتمع علا قلوب اکم امو حروحی پر ذل استاو. مطلب دا چې تا سنی شکر و بازو چی اللہ پیدا کرے. که اللہ پیدا ونے پیدا کرے لپده کې اوپده پتوکی ما هوا روان لے. سپای دوار دریجوان لے. خوش شکر و بازو چی اللہ دل روغ ما زدر او الله روح پیدا کرے دین طرق توجہ لگا خوب کی توجہ کو کرا لگی اسا خود دین لپیدا کرے وقت ما علا قلوبکم او مہر لگولے پزرور استاس و من الہن غیر اللہ مونگا بسکر وی کمونگا اللہ لی ولی پیدا کرے خدا دا الله اللہ کلاک شکر دے چنونگے روح پیدا کرے مانگے پس صحت با جوړ پیدا کرے یا اتیکم بیہی چرا طلب ہو کی تاس تا پا آگے بالدر اللہ بغیر سکتا تیراسی چرا تا بیا اژروغکی انزر وغرا کای فن سر فلیات ثم هم یذفون اوغرا ثان جب یانو مون غایاتن بیام دیم مخال نه پوری گی مانا کول وات همرا علیہ السلام را ایتقون خبر را کی معل رینا اعطاکم عذاب الله کی چرطرا شتاس تا دال بغت تن عتافا او جهره يا احکار علیه له الا للقوم الظالمون پتن هلاکی للقوم الظالمون مگر قوم ظالم عن و مانوس للمرسلين الا مبشرين و منذرين او نلللللللی گو نرالی گو مناتی پیغمبران ایلا موبشیرین مگر زیری ورکا انکی و منظرین او یره ورکا انکی گورده موبشیرین مخی که زیر ورکا او منظرین یره مخی که روستو که خلق دمرا امه یرو چه ار او دمرا زیری امه ورکا وشای او بسوئی چه خلای پاکا بسرب لا اله الا لا مئل و بسید جنت ته و فمن آبنا واسلا چاتی ایمان راغ واصلله حت چې کاملپل فلا خفونه عليهیم لغ یاره په د باې والله هم یخزنو للب د غمجنشي ن کمل ایمان ایمانې ایمان لازم لازمې جن کمل دپاره والذ لکه ذبوې يات کسان چې نسبت د دروغ ی ک به ياتله ياتو زمونګته یوم عذاابورې یون بره ږيتهزه بد ماکان ی کون په سبب دغه چې دي لا فرمانې کوله روکونهله پغ ممرله اسلامله کو نه کومینې خضاای الله اوس دبی ل اسلام نه نف د تصرف کوي چېبی ل اسلام متصف لري عالی مل غب نه دی په فټو باندې نه پوورېې په فټو باندېی الله پوېي و پېغمرله اسلام نهوازه تاسو تااس چې ما سره خضای د الله دي واللهلهمل غی به نه پوهږې زه په غب باندې وله قوله کونی م ملک او نه همزه تاسو ته چې زه پرشتیم نه ت جوړ ما ح جتا د لاريونکو مگر دا خبره چوي کیږي ماتا قل واع فر امر الله اسلام حالیا السمیع البصير ع برابر د لون دولیدونکو هو کارون کارونه راکنيشته د خزانو مالک نیم غيبو باندې نه پوييم فرښت نه ما کو الله راله په حرا کړی دا و هي نور درا تر دا و هي رانا درا سر دا درا تر الله د طرفه موجود ده پهلا ته تف کونوولې تاسوچ نه کوه ی ړون او روخې تاسو تولی داس کارې داړون د دا روغ دی واګر ب لله او ی هو په کوآ سر راغ کثی خاپونونه چې یوشر عه دییم چې را جمعمه بشرې خول رق کالی له مندونې وړ والله ش لالهم تفون نهډله وي وي و یا رووه ورته وا چې م کووي داسې واللهته تردلله نه مشرهکهسه رسولو اللهول الله عليه وسلم خواتهسه خلکته راله مشررانو د نوب دی اسلام ته چې ګوره مونږ تا سره قیمو دا غریبانان الله کاانو داه مګو غریبانه رو ډېر بیاات د ن بیا سلام ته تا سره ګوره د او مونږ مالدار خلک وو نو په لهمون د را م ته ته پ ځ دا تونونهله ل شار را و ولهته د ل د اوونه رب به هم مشهړه د ځان نهغ که سان چې هغې رابللي رب به هم رپل بل غذااتې ولا شي سبا دی د سوپیان نهسوپان ر لا چې کله مسلمان شو نو دی او دا د د خپل کې د مالکو نو دې لار یو ځایه شانت تل د تجارت د پات انت کې بادشاه له جنګي له سلام خطر راغی چې دا اوره وي وې د دې تړې د کلی کاسان وای لکه د نبی له سلام د کلی کاسان او کتل الانطلا د دربار کې کې نه است یا وي د دې خپل سو دی نو وسوپيان او تویل خپل یو بیا نه تپوس کوو ډرته پوسې په پووسې ته ک چې په پ غمبر بانې ایمان راون ک څوک دی ل په قراررالی ریبانان جزات دغه خلک ایمانناري او اکثر جوان دی ولا ته تردل لې نام چ کسانی د اوه رابعون چې را بلي رپل بل غدې وال شي سبا دی اوس بلال صاحب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ یاسر رضی اللہ تعالی عنہ ډیر زیات بشانه غریبانا نو یو بیخی د رزق درک بینه لګیدو د یاسر رضی اللہ تعالی عنہ دغه چې وکور والا هغه با ابو جہل سره خدمت کو هغه ولا بیا تکلیفونه ورکول سمیہ رضی اللہ عنها د دې د کور نو هغه هغه له دومره تکلیف ورکړي ځای شهید کړل په بد حال شهید کړ اوللانه شهید د اسلام هغه زلاله او اوللانه مسلمان چې ونه اغم زنانه او اصل په دین کې د لاله ډیره زیاتې مخکې دی د نبی علی سلام نشي دفاع کړو خو بوت کې دوهوت په جنگ کې چې کله صحابه اخوادې خوالان ام عمار رضی الله تعالی عنها ولاله او ټولې چلونه ام سلم رضی الله عنها ولاله او اغه هم د نبی علی سلام نشي دفاع کول زنانه د نبی علی سلام نشي دفاع کوله ولا تر دې چې دوی یې دعوان ربهم مشل را مدکی ر بلبل غات ولا شي س بگا یريد دو نوود راده لري در الله صاب بگا مطلب دا دی چې یعنی هر وخت س بگا دا د هر وخت په منسکې را ي ل کسهحر نولی د ماخام و پورې ن س بگا په منسک راي او که د ماخام له والې د ساار پورې نون صب بگا په منسک راي ما کم حسصاب پتابې دي ساب من چې ماام حساب کا من چ عليه من چین ن سااب تاه باندېې شی پت رو تهون پ چرته اشاې تد ل را پهتهکوونه منه ظال می شي تن د ظاللی مع نه وکهالې کا تن نبا هم الله بعض دیته اقادې چې ته وئ شپ د ق وی کا تنجو په د بهادي وررکې چې بهدر چرته کاشه وذیکه فتن وي ب پرون چړی او را رالی منږ ته ممس کې نو وې کا فتن نبا دغه دغ انته می چې امتحان کومونږه په بعض دد د بعضې دد په بعض یعنی بازو بانے اختکو بازو بانے اختکو خلق چکا نرالی. باز په بعض بانې هق بعضې په بعض بانې ختک و چې پ در د نظر په ج غپ نه کوې نو خل نه رائ خو چې کوم ځای ک صحح لخام مخه امتحان بربانې کېږي بعضې بربانې الله پسوو خته کوي لیقول <سؤال> د پولو اه ولهمن الله <سؤال> عليهم دی د پاارچ و دی ا وله الله <سؤال> عليهم یا دا رک سادي چېاحسان کی الله تعالله په دی بانې من بينله په منزمونګ کې دی ته وګوره پهک بعضې الله اللله نرببانانه شو دی من الله عليهم رسالت حالت الله د ووااض پر رمبر ل اسلام ل کړ دی ل کې د مککی مشرقانو الله منکره نړی ویته دا غریبانان غریبانه لسنګه الله پرې مهربانه شو دینه ګانګیر اسلام په یتیم دله څنګه پیرم بري ورط الیه صلی الله علیه و سلم به جواب وسی تا جواب وداي اینه الله کوه په شکر گزار باندې دا غو د الله نشانو خوخه د چاله خپل نبوت ورکه علم ورکه و عزاجا کل لذینا کله چرا شي تا تا ک سالی امینو نبی آیات نه چی امانداري پیا اتل زموږه طالب العلم راغه دا قران درس ته کېناستو لطه بوته سلام کې رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه دا وصیت وکړ چې کل بار نه خلک راضي تاسو علم زکه لاته څنګه دا غي خیال تاته ها ابيا به مرحبا بتالب العلم مرحبا بتالب العلم اي ده علم طلب کوونکی په خیراله صحابه کرام او متحداله نو کله چې راضي تاسو کسان هر د بهر هر څړې ته د بهر ناراضینو هغه سلام کوي خو چې طالب العلم راغې او دا قرآن دا قون کے راغے اغتابت کې کے دادا دا قدر کله چې راجی تاتا اغتا سانچی ایمان رانی پایاتون زنگبانی فاقل سلام علیکم نوو آیواتا السلام علیکم کتب ربکم علی نفسی الرحمہ لکل دا رب ساس و پخمنزان مانی میر بانی مبارک شیم میر بانی فساس و الله لیلا اللہ من عمل منکم سوال بل خبر دادا الله غنا نه شویلې الله پر غنا معاف کید علم سره غناونه معاف کیږي اللهم من عمل منكم سو ان اغسل چوي ته تاسو نه سو ان غنا به جهالته فلا پو نه خوای باندې او هر یو غنا کوونکې چې نه دان اپو حضرت سزا باندې مري لو ټکل غناو کې بیا ترستو پتو ولګي لو هر غنا کوونکې دا جاهل نه ثم تابو ان بعد النافه هذيك ثم تاب من بعده جاءت له باب اصله اصله اصله ادرس كامل قبل فانه غفور رحيم فانه غفور رحيم ان دع الله ذل بخلك يا رب وان وكذلك الفصل الايات وليفسدين سبيل المجرمين وكذلك قبل العقبه ذكرك سؤال بدران دي كي كما هم شب المثل ديشتدي او دغوات بابازان تنشي يقول بابازان كتب بابازان قرطا وده يوالله يوالله <تصحيح> دي يود توجيب مثلات نو ښوښلیکا د غرانګې لوخصلر آیاته واضح بیان مونږ آیاتونه بیا بیا مونږ دا مساله را ماکو بیا بیا یې کوو والتا تبیلا سبیل المجرمین دې د پاره ته خوازه هجي لار د مجرمانو کن واجب پیغمبر علی السلام جواب ورکړ ان نه هی ته انا عبد الذین از زمان چېم چې د عبادت حکم دا کار ته ټوله جتا سره بل من دون الله الا وذالنا قل واع پیغمبر علیہ السلام لا اتجو اهواهم راضی چرو غجوړو لسب سب زمونغو مانی صبر تاو ملو انا قل واع پیغمبر علیہ السلام لا اتجو اهواهم اهواکم شرط تعبیداری لکم دعوائش تاسو او قصاص فجر وانشل قد ولن تذ وما و ما انا من المهتدين یقینا ذب گمراشم په دغه وخت یو نه به يمزه دی ہدایت و علونا قل واع پیغمبر علیہ السلام اني دا خبر چې دینه د اتیدی ز تاسو سره دا وروه جوړونه کوم او ما سره مضبوط دلیل دی ان علی بینه من رب میکن ز په دلیل دی تر په خبر را بلا وکړه ضبط دی او تاسو نتبد ده دروغو کوید غ دلیل تا ما ای بما تستعجلون بی مرزا توات ما سره دلیل دی ما سره دلیل دی کوم غریب عذاب راشي لوه پیغمبر علی السلام ماینده مستری ما تستاجینو نبی اغه تلوار کوي تاسو پاغه با نتا سو ما سلا زاب نيسته د دعوت کار کوم اخوله صدا خرڅو کاخله یو اخله کناخله نظر باندې زابونه نظر ونه انل او مولی لاله نده اختیار د پی سره الا لله مگر الله انره پی سره باللاتی یقصف الحق بیانی حق و وخیر الفاسدین او دا اللہ جلی شانهو دی غورتی سلکون کے قلوائے پیغمبر علیہ السلام لو انعنی ما تستاجنون بھی کچر تبی ما شر آرچ تلوار کوی تاسو پا غیبانی لکو دیال امرو خامقا پی سلبشی و دکار بینی پا منزماکی و بینکم پا مینستاسوکی واللہ واللہ چدی علم و قوه دی بالظالمین پا ظالمان و بانی د ما ذا لما به دربان استان در را غوروون نمیوي ضرربان سکمهخوا الله غډیر غفونو مبات چا دیده هم مفاات هو غب اللهها الله د الله سره چاابیانې دغب بودي نهکو پاغی بانې الله هم مجرري واللهګوره دا ی ثال غلیور ک دی دا علممغیر لکه پو کټ ک بنددي او دی ت تعال وال شوله او چابي د الله سره ده یا ب ت ل پرضا داخل یا په زور لو پرداخ والله على ورکیدا او پر زرد علانا سوکه هستی نشی لو مطلب دا ده چې د پټو علم صرف یو الله جل شادو ته دی و انه مفاتيح الغیب دلا سر چاګیان د غیب دی لا علمها الا الله نو کوئی کی پدی باند مگر والله و یعلمو کوئی الله تعالی ما فی البر والبحر ااستی پو آغه آغه چې تل بري وو او ته دي او البحر ته دي یاد کې دي پس سمندرونو کې چې دي او اوڅه کې دي په یاد سره الله کوي او ماتس پتم او پانی مگر په دي الله پاګي باندې ولا حبه لو دانا او کې سرے وي چې پانی تب زګور ما خبره کړې دي نه د پانی پورو عمر د پانی پورا تاریخ هرڅ پاګي باندې الله پاک او یو دانه تو ګورا د خټکی دانه د پزنو کې ورکړی دا د ال <سؤال> تعالی <سؤال> ناروانه د ځمکه د راو دي په دې باندې الله <سؤال> جل شانو موږ کو دي و ما تخدوم مورا قطن نراغورزي ها ولا حبۃ فی ظلمات لاون ونی چیو دانه دانا اروز د ځمکو کې و ولا رطب لسا اوت ولا و نس لوند ولا یابس نس اوت رطب یل جن والا انسان یا یوشه د وبونه الله ته ذکر د رطب وجه انسان لوند اور ژوندشا دی اغون دي والا <سؤال> یا نه او چو لکه غیرې ژونالله <سؤال> ګټې شو ګې وچی او تیانو دا اچتیخ او مخلوق چکم کوم د ورنه پیدا شو دا لا تان اچ دی کې لوااله دی دد د وجه نه پس سام دیې شم کوې دا انسانان هم تنګې دا تنګه یا د غرنې وا را طببي والله یاد خلهکوکې مشت ب خل پهېشتري او لاماپکې مشتري په لاپوې مشتري والله ر ته دی والله یا بین نه اوچو ن نوولادي کتابې مبیین مبل په کتاب دا الله کېدي مبیين واض وول الله غذاات دی یا توفااکم ب للی او دا بل د لنې ک کوي چې او الله جل ش موقعيی اوول ل الله غذا یا توفااک ب للی چې د تاسو د شپې چله دی نوده کوې نو بیاشي چې دکلوم ولی خلک خوري نه چېود کې دی وله وماجرم او بل دا یو ذ کېدل دي او یو بو شکدل دي لوغو سره خو سره بیا او ششي غود خو شي کهه دمه خولی شي و یا لم اوما جراتون او پوې پاغه چې تاسوې کوئ پرت کې سرما باکمفی بیا را پورت کوئ تاسو کو بلله ر کې لیږ ذاجللو مسلمادی د پااره چې کوره ک میټم کهسملی مر جو اوکم بیا دی لا تو پسېدل تاسو دی ک بیاکم بما کند تعملون بیا به خبردار کې در کې تاسوه اور سے جتا سوال کو وہ وہ القاهر فوق عباده دغه لازم اور دے د پاسرباندگانو خپل و اور سیل علیکم حافظا علی کی پتا سوواله ساتن کی ملائکه ګور د شپیو درجه په انسان باندې الله ملائکه مکرمه ریسات کی په دي کافر هم الله ساتن کی ملائکه مکرمه کې نه ساتیه کتر د ساتن نه نو دی طانو به دد د وختې شکونه ح دا درد کوورې زاج هد کومل موته کله چې را شي تاته یو تاسو علامات د مګته واپ هوروونه روح روحلی داغ نه پرتې زمونګ و هم لا پر ېتون او دی کمین نه کې کو کمم دا لا چلله اتویللي چې په زوره ته نه را باې نو پهذاب ته نه رو اخلی او چلله اتویللی چې کو مض ته نه را نو په مض ته نه رو د مومنږ نهرو څنګه وې که چې پرشت را شي دا لرې وتکیې سومه چې د ظرسشي لرې وتکی او لر وطنااستې د هلته یو پرشته را پاسسي را شي هغ سره خسته مداره کاپړ او چې کله د خواته را شي د د تو وي چې انسانانه اللهستانانه زیری ولوور کې د جت زیر ولووررکې او ته و چې چې کله د د داروغوي داسې را ووزي لکه څنګه د مشکک د خونا لکه د بوتل د خللې نه د اساس کې وشه یا د لنکې د خللې نه د اساس کې څنګه په کله اړه ودی دا چې په کلهاره ورو د دنه راوږي کپڑا کې بند کې اوثمانونو طرف ته و او چوالني عثمان طلاتشي الته ورزله ورصر. دلته ورسلام پر استراحه <تصفح> لې پچشن کې استقبال کې چوالني عثمان طلاتشي د پهوالني عثمان کې انته پرسته وي سود دی او شما ډېر خوشکل خوشبو د ځمکې نه تارا پران نو انته نور سره پرېشتي بلل شي چې استقبال کی نو دوه مسمان ته وږي دوه مسمان نو پرېشتي والا چې هغه یې درې مسمان ته او هر اثمان کې دا استقبال کیږي او اخیر اثمان ته لاس چې کوم ځای کې مستقر ارواح ده درونه زيده هغه ځای ته ورسي شکل هغه ځای ته ورسيږي نو انته بیا د ذذ کلی خلک دي محل خلک دي هغه یو پیډمي چې پلان خپلنکې راغی شي هغ ت تپو کې چې څنګه چ په خیر سر رالی وي او وي پانې نګه وي وي پلان وي پلان سنه نو خومر نو یو کچ پهې دا خبره وکي و هلته لې پر چېدمما هوورکی که دا مشکاتې دادي وي چې لکه داما پو ک که نوغ دی چې داشي نو بیا پلان نګه خو م شو دی نو دلته خومون د خواته نه نور منګري وي راغه به بر دا توفت هو رسولنا روح اقلیز دا دینا استاذیزن منگا و انلا یفرتون دا ای کمه نکی سما ردو إلى اللہ مولاهم الحق بیابو آپسی الله اللہ تشمددگار دیلیشتیادی اللہ علاہ الحکم و حسر حاسبین او دے اخا comenz بنادار اللہ علاہ حل حکم و حبہ خبردار اللہ علاہ حلد الله دا اللہ علاہ حلد حاسبین دا اللہ دیر زرع شاب کوم کې دیر زرع شاب کوم کے دیر زرع بی کے قوله وتر امره عليه السلام <سؤال> دو دوم رذر بکی چې د قیامت پرځري د ملنغه بداسه پاوه کې راوالې جوړه هر چاله <سؤال> ستبلار شي او بس کی لاس له په خلاس کې مل او څه لاس له بغت لاس کې قوله وتر امره عليه السلام ايولجيكم من ظلمات البر والبحر سخلان سي تاسل د تيرود او تينا والبحر د تيرود د ریابل بمارای دي تکلیفونه دي او کس ما کې سم او او سدي الله دې نه خلاصي ظر وخفیا پاج ذایت سره په فټبانېته د هو تظر روخفیا رابطت کوي الله ل پااج په فټبانې لین انجانانه من هذهله نکوونه نه منه چاکرم یا اللهته خلاص کومګ تاجد دینا نوخواام مقاش بهمګ د چکررگوزاررو نه قل الله و نجی کو ممن کول الله جلله چ خلاصي تاسو له منه د او منکل ل کارین او د هرار یو هم نسم من تم الله سره. هول <القادر> <وَا> قادر <ده> اللہ اللہ و وای الله قدرت دی قادر رسول الله الله عليه ووسلم یو غې یو جممات تورد نه شو او پهه رسول الله صولله الله عليه ووسلم دوعا وکه درې دعاگان نب اسلام و یو دا دوعا چې یا الله زماومبانې عام قحت مرااوه نو د رسول اللهله الله عليه وسلم دا الله قبوله پر د نوب اسلام په به عام قحت ن را یا رسول لاله الله عليه ووسسلام داوا وخه چې الله زما اومتد فبوې مع نه د طول پوله چېولهن وه السلام کب طول پولهبجل دا دوعا الله قبول نه در رسول ال ص الله عليه وسلم ا و غره مقصبيوه ل ل سلام چې الله زما اود پ یو بلبان ماخت کو چې یو بلوجي مسلمانان نو الله <سؤال> جل شانو و تا ول دا دعا قبول نه کنه بیر اسلام دا دعا نبی رسول الله له غفتی و الله ولا نو قبول وکړي قول و ته غمر اسلام ګل قادر دا الله قدرت والي علی بدی خبر باندې یا علیکم من فوق عذاب من فوق دم چراوی کی بتا زبانه عذاب دبره دبرنه عذاب څه چیرې خدا مشران چې کوم دي دا به با ټول بد ته شي یا د برن عذاب داسې چې کاني بر باندې راوري یا زلې بر باندې راوري مو څنګه سل به بارونه چې تاسو باندې خدای شینی شی کو نه بچیږي امين تاسو ارجليکم یا د خونه اولاد به بده مل شي په پسلو باندې به کس ما کس بیماره وق وق تر نو دومره بیماره برا چی چې دومره په کې او غاټي چې بس هغه به دوا یا نو والل بس بیماره به بیماری, بیماری بیماری به بیماری نو پاسره به زم رسول کی دینه باندې دعا یا نواله سی او من ته احتیاض لکم اعلان د خوست تاسو نه پسونه برباد شي نسل برباد شي بچي برباد شي او يل به تکوم شيان یاو بدر زمو نه تاسو شي انډ له لنه و ان ذی قبعضکم او بس ته کومه بازو تب جنگ د بازو بازی براله کیدلی په بازو باندې یوم البوموجی لکنن سبا یو بلول او ضرروګوره کې پر سری پهاتې سررن بیایانومون ياتله لا لم بیا کوون خاو خاچې پوچي وکه زه بې نسبت د درور کارو د پران تهقوم ته او وله قو دا هیکل لعلیکم بیا او کوا په تااسبانې بي مع ظ مدار او لیکل ل ل مستکر وو په تالمون لیکل ل مستکر دا د لا لیکل ل ل مستکر استستا جي مو وخی لكل نبعیم مستقر و سوفت آلمون داد جدی کلا توقعید بانیو لی تو او پا غاخ بانیو لی که خودو ندا داد داد دا درد پار خست اخت خواه لكل نبعیم مستقر و سوفت آلمون داد داد دا درد پار ری او پا کاغید بل چالیم لی که کلیم لی که تاثصد ما ترپ اجازه داد و ازار آئیتا اللذین اخوذونا وزبانا غاخ در الله سکن را لی و ازار آئیتا اللذین اکلیتو این آگه په آیات نه پایا تاسو موږګه کوه نو هي د خان باندې خاص اعتراضونه نه باندې او څه پایا تاسو نه کې بس کوه لږایا څرلمه مخه مپور د مځکارې هم انه مخه علاوه د دینه حتى در دې کو یوخذ فی حدیث غیري چې انہوںو د دې فی حدیث غیري په بلغه برکه و ام ان تينك شیطانو او کچرहीर کتابه شیطان تاله خبره یاله شي دا نه سي دا ځکه کثر نه سي چې آیاتونه پورې د الله کام کو ته تو نفلاتا قدبادا ذکرا مکینا و سرپس دیاداشنا محل قومی ظالمین سردقوم ظالمانو وما علی اللذین او نشتا پاکا کسانو بانیت تقونا شزان ساتی دی شرکنا من حسابیم دی صافت دینا من شینس شی ولیکن ذکرا لیکن دا نسیت تی لعلیم یتتا کون دی دا پارا چی دی بچی گرم و مومنانو باندی د نور و خلق سر بوش نشت دی و ها نسیت دی کئی لگیادی او خوادی رکی و ازاری لذین اتخذو دین اوم لعبان و لاوان او پرید آگر کسان چنی و لیردین خبر لعبان و لاوان لوبی او توکی لعبان لوبی ولہوان او توکی دا دین چرے یا قدا دے چی دین پوری توکی دا سکی او لوبی کې یاد دی دین چرے اگل لوبی او توکی دے اس اید اید میلا دن او دا ماتم دے او یا اختر دې لو اختر د ازمنو غدين دې لو کله اختر کې که تاسو خیال یې روان د ژوند عالکان په موتور سیکلو یو ځای ګډاګانې بل ځای کې ته نو زم عبادتونه کی یا عبادتونه کوي یا نه خدا زما په خیاله تړ شي شیطانان نه شي لو بيو تو کې ګورخ بل لو بيو تو کې جوړی کړی والله اون اوته کې وغررتهم الحیات والدنيا دوکري به نه ژوند دنیا وذكر به او لسیه ورک په دې قران سره انت صللا سن مسجد دینه چراګر نشي لمما کسبه په هغه چې کړی وی ګره لسیه توکا دا قران او توایا اسنه کې زو برباد شي نو خلکو ته بربادي دون مسجد مسجد ته دې ته نسیه توکا انت صللا لفظ چې برباد, مفکی مفکی. تو دیتا نسیت برباد را گیر یو نقص یا راګر به یو نقص بما کسبه په سبب دا چې کړی وی نشته ده نفسنا من دونه لا اله ودعنا نمی ولیل نصب دوس ولا شفیه نصب شپا رسی وین تعدل او کچرت ده جرمانا ورکول غواری کل عدل پورا جرمانا لایو خضر من حوابنا وستلشید دنا گره ده کیامت پر ازبانیو انسان نبا اللہ جلشانو تقول سبکی چه تمال دو دنیا سر آکے انا اغبواتو چه یا الله هر سکل دو دنیا دراکو خوما ماک، الا <سؤال> بو چې ما صرف یو شي ورته، تاسو کې تاوالم نو، هغه چې څه لا اله الا الله هو، ما ستنه صرف دابا ورته وبڅغلو نو ورته، پدې کې دې تاوالم نو، پدې کې دې غټه وا غټو ټول. اولای کذینو چې د دعا که بما کسبو، باغز چمل کلو ده لهم شراب من الحميم وعذاب الیم <سؤال> دینره مشکل دی د جرم او عذاب انی مناجا د الله ته بما کان یو سبب داغ چني کو پر واخر دا وانا الحمدلله